Thank <laughs> you. Hát a napok mennek egymás után, és hogyha lesz még hétfő, tételezzük fel, hogy lesz. Hogy 8-tól a dusán lesz a vendégem. Szombaton lesz 77 éves, és hétfő nyolcra van ide várva, nem fogorvosi értelemben, ugye, Bandi? Ijjaj! Ülök egy rózsaszínű kádban. Ez Dusán, meg Zorán. Hajrá. Jó bort az az nem árt, A jó bort, hogy rózsaszín lesz a világ. Jó bort az, akinek búja van, S tőle a búnyakra főre elrohant. Nem tudom, hogy kerültem a. roppant a beszélgetés vár ránk Első fél nyolc után addig Érzel pedig teljesen szabadok vagyunk és teljesen szabadok vagyunk negyet kilenctől is fel, lett, talán éppen, talán. éppen én. Kérdés nélkül elmondom, hogy az egyik legfantasztikusabb messzire jött ember volt tegnap. Ha most a zuhany most a zuhany kinyit. Ha most a kinyit. kinyit. Keresztút Keresztút Keresztrejtvé és mint a mesében Vont a hely Egészen ihetetlen volt Mindjárt a létszám Bár biztos nem ennek a jelentősége Talán soha se voltak ennyien minden korosztály képviseltette magát. Jó reggelt. reggelt! kívánok uh, a úr. Mátiszi László vagyok Marosvás Tegnap reggel végig beszéltünk. Igen. Uh, uh, elnézését kérem. A, tegnap uh, először ha, uh, hallottam a, ezt a, az ön uh, online adását élőben is azért... Uh, egy kicsit nem arról beszéltem, amiről, uh, amilyen beszédet elindított, úgyhogy elnézést kérek ezért. Nem kell elnézést kérni, de ha már itt tartunk, hogy a frászkonyhóba találta meg a okay, Kejfej uh, Hát, uh, hey, uh, nem tudom, uh, uh, kiugrott, uh, néztem a 168-szorának egy másik adását a... A joga van igen. hallgatni, vagy nem tudom mit, így. és, a, és így, így kerültem ide. De nem, igen, így, igen, tehát tis, tisztán, tisztára véletlenül csöppentem ide. Marossása helyről vagyok, 58 éves vagyok, rég, rég, rég, szeret, rég tudtam focizni, de még most is szeretek. Jó. Tetszik tudni a különbséget a 20 éves futba, futballista, meg az 58-es Old Boys között, hogy az 58-es Old, az 58 old még mindig szerette fut, focizni, csak már nem tud. Oké, okay, ezt most nem tudom hitte, honnan jutott eszébe, de oké, okay, rendben van. A, a, a, a, a, a, hát nem is tudom. A, nem akarom fenntartani, de... De a, nem de szóval szóval nekem az a tekint. munkám, hogy ráérjek. Igen, tegnap, tegnap egy, egy fiatal hangú férfival egy nagyon jót beszélgettek, de talán jobb a ha ön mert én egy kicsit, ha kérdésre egy kicsit, ha akarnak kérdezni valamit tőlem, akkor szívesen válaszolni. Értem, de... Ez általában nem így szokott működni, úgyhogy majd legközelebb ön valamit. Tehát, hogy mondjam, ha most az a kérdés, hogy ön most itt nekem aktotál le akarom festeni, most még nem tartok ott, de ha máskor is felhív, és valamilyen dologban megnyilatkozik, akkor még az is lehetséges, hogy festekörről egy képet. Megértettem. Akkor, akkor van egy más mentő, utolsó mentő ajánlottam nagyon gyorsan, hogy majd egyszer, Esetleg, eh, mikor gondolja, eh, mivel mindenki eh, Magyarországon is, meg és mindenki eh, érte majd egyszer. Érta, mihez? A labdarúgáshoz, a labdarúgáshoz. Futbor. A labdarúgás. egyszer eh, ezt eh, bevenni a témába, akkor szívesen eh, beszállnék, mert gyakorlatilag eh, hiába vagy üzemérnök, egy, eh, úgy néz ki, hogy eh, rendesen csak futballhoz értek, de ahhoz mindenki ért, és, és még azt szeretném elmondani, hogy az utóbbi 30 év hazavágta úgy a magyar, mint a román futballt is a, meg nem, a nem megfelelő törvénykezés miatt, de ebben nem most bele majd, mikor arról lesz szó. Jó, rendben van. Egészen fantasztikus volt. Kicsit olyan volt, hogyha képszerű akarnék lenni, mint hogyha önök lállom lennének, én a Sváb lakom, és szerencsére páratlan panorámával rendelkezem a városra, mint hogyha köd lenne. És aztán néhány másodpercre a szél meg a nap eltakarítaná a ködöt, rálátnának valamire, és aztán visszaállna a köd. Hogy érthetőbb legyek, beleértve a marosvásárhelyi úrat, beleértve az ott levőket, ahogy megnyilatkoznak. tehát Ott van 50, 60, 70 ember, 80, Fogalmam is. Az, hogy a téma tegnap a választás volt. Az volt a kérdés, ki kire szavazott és miért. És aztán a legváratlanabb megszólalások, tehát az ember azt mondta mákos tészt, és az ember nem értette, hogy miért jött ide a mákos tészte, és akkor rákérdezett a mákos tésztára. Tehát, ha itt valaki a Fidesztől vagy az ellenzéktől azt mondja, hogy oké, fial és mi volt a kicsengés, akkor azt tudom mondani, hogy pártokról alig esett szó. Magyarországról esett szó. A légkörről. Arról a légkörről, ami nincs, amit mindenki megél. És erről kérdeztem az embereket, akik egész voltak, megnyilatkozók. Tehát volt olyan, aki nem nyilatkozott meg, aztán később megnyílt. Azon a módon, ahogy egyébként engem kárhoztatnak, hogyha közbevágok, vagy lerakom a telefont, tegnap semmivel nem kevésbé vágtam közbe az emberek beszédébe, mint itt, és egy tízeskálán skálán sem volt zavaró, sőt, Kicsit olyan volt, mint egy színházi előadás, ami nyilvánvalóan azért szól belőlem, mert távolítom magamtól az élményt, mert egyébként az emberben az lenne, hogy jöjjünk össze minden nap, alkossunk egy társaságot, legyünk egy nem tudom, micsoda. De ez nem így működik. Minden esetre május 9-ére ismét össze van toborozva ez a társaság, Május 9-én, hétfőn este fél nyolctól nagyon messziről jött ember, és ha én jól számolok, az ide kerek két hét. Az nincs olyan nagyon messzire. Durván fél óra múlva felhívom el Simón Lászlót, addig arról beszélgetünk, amiről szeretnének. Ma 2022. április 26-a kedvan, Pontos idő, talán 4 vagy 5 perc elmúlott reggel, 7 óra, 9-10 fokban ennek meg lesz a duplája, amikor idejöttem, az néhány perce volt, akkor ragyogó tavasz idő volt, gondolom, hogy azóta sem romlott el jelentős mértékben. 061-712-42, figyelek, ha van mire. Az egészen hihetetlen, amikor az ember hazamegy, és még mindig csöng a telefonja, és még mindig jönnek az üzenetek, hogy másoknak is milyen élményt okozott az este, Már volt ebben részem félig meddig péntekkel, amikor ez a bizonyos színész felhívott, és elmondta, hogy miért is zavarta az, amit a főtitkárok kapcsán mondtam. A az életemet. Vihetsz bárhova, nélkül nem lehet. Nagyon érdekes az a kapcsolat, ami Szilágyi Lilián, a apja is köztem van. Nem találkoztunk még, de permanensen SMS-esünk egymással. Én vagyok a kezdeményező, szeretnék egy újabb találkozót. Az elkövetkezendő hetekben szerintem ez be fog következni, de még nem tartunk ott. Erre meghalok azért, kicsit többet fog tudni az emberekről, mint amikor megszülettem, de azért ez nem egy olyan nagy húzt. Magyarország, Magyarország, Magyarország, Magyarország 061-712-42 de állandó ilyen élménye nem lehet. Aki abban reménykedik, hogy ezt még egyszer fel lehet idézni, talán lehet, talán nem, május 9-én, 70 este fél nyolckor, elvileg van rá esélye, hogy gyakorlatilag mi lesz, az nagyjából 3-5-10-re kiderül. Május 9-én, este fél nyolc órától az akváriumtuk volt lokájában, nagyon messzire jött ember. Annyira méltatlan volt, ahogy a Dés beszélt a Somlóról, miközben ő azt észre se vette. Az egy óriási kérdés, hogy az a rengeteg szálka, amit az életünk folyamán összeszedünk, hogyha mind kihúznák belőlünk, mennyire tudnánk ismét a szó optimális értelmében egészségesek lenni, elképzelésem sincs. Először is észre kell venni a, a másod részt, Másodrészt megfelelő pillanatban, harmadrészt jól kell tudni hozzányúlni. Negyedrészt van, ami kihúzható, van, ami nem, van, ami részben beletörik. Ott van még az összes többi száka és az egészséges részek. Ezeknek a harmóniája és diszharmoniája. De bennem egy ilyen örökös szálka húzogatás van, miközben magam is éleljárta másokban a szálkát elhelyezni. Mindig, nem lehet! Vigyázz, mert eltemed. ne valami Kimerül a szíved, mint egy zseptelen, lejár a bérleted, de addig mi neked? Mi az az annyi minden, amit fáj, hogy nincsen, amit nem szerettél? Jó megment a, meg a, a, a, a, a meg kívánok meg Egy nagy meg köszönöm! Ezt akartam csak meg azt tegnapi tagot kapcsolatban, meg jól a magam is. Ha rajtam múlik, akkor én biztos, hogy ott leszek a meg is. Elképesztő élmény volt. É, úgy éreztem, hogy bekár, hogy vége van. Nem akarok hazamenni. Én kicsit ilyen táborhegyi hangulatot éreztem. Igen, ezt mondtam reggel, én is azzal az óriási különbséggel, hogy ugye más az ifjúkori tábortűz élmény, és más felnőttkori élmény, uh -huh. de volt benne valami, tehát egy ilyen tapintatos gyerekkori tábortűz volt. Tehát... Nagyon-nagyon-nagyon működik ott ö, ö, magasabb rettű, nem tudom, lehet, hogy kémiának hívják, de nagyon-nagyon de működött, és nagyon örülök, hogy ennek részese lehet. De még egyszer köszönöm. Nagyon szívesen közös, közös munka, közös eredményét. Um, hát köszöntöttük, vagy nem tudom, hogy erre a jó szó. Egész egyetetlen volt. És ugye ez a tipikus esete annak, hogyha azt kérdezik tőlem, hogy, és hogy mi következik belőle, hát arra nagyon nehéz válaszolni, semmi. Egyfelől semmi, másfelől nagyon sok. Mindenesetre meg van hirdetve a második alkalom, ebben a félőben három ilyen alkalom lesz, ha minden igaz, minden műsor kísérleti műsor, minden nagyon messziről jött ember, utolsó nagyon messziről jött ember. Aztán még egy júniusban, de a következő az belátható közelségben, két hét múlva, május 9-én este fél nyolc, szóval Aquarium Club volt lokál, szívesen vannak látva a belépés díjtalan. És nyilvánvaló, hogy van valami, ami az embereket összeköti a tekintetben, hogy valamilyen módon kapcsolnak a kejfejancsíhoz, de ez az egyetlen közös vonás, mert egyébként ahány ember annyi. attól nem kell tartani, hogy az ember valamiért azt érzi, hogy ő ott ki fog logni a sorból. Ott, valat, ott mindenki belefél a sorba, és mindenki kilóg belőle. Akkor még csak nagy betűkkel írta. Egy csúnya ember tollársákon ült Én pedig egy bicikliért sétám az autóknak szárnya nőtt S a hősöd sövről erre Nagyon kíváncsi vagyok erre a hétfőre adusánnal. a dusánnal Földrajzórán hogy rossz vagy De a csomag mélyén csokoládé és az újság Az erőm most is elhagy Múldogság, sztárfotók, A képen Marilyn még meghajult. Amerika, már nem haragszom rá. Amerika, megbocsájtok túlra. Amerika, már nem haragszom rá az óceán túl. Nem zavart, hogy nem tudsz semmit róla, s írtunk róla lelkesen egy dalt, összetérték, megengedték, jól van. Nem tudom, miért van így. Három percen múlott reggel 418-06, 171212. Szóba került az, hogy vajon volna értelmet Máté Gáborral beszélgetni azon élmények kapcsán, amit az ember érte a katonális színházzal kapcsolatban, de pontosan az van, amit az előbb mondtam őknek, hogy megfelelő pillanatban, megfelelő módon elvileg a Gábor most is hallhat engem nehéz megmondani, tehát ez pont olyan, mint két ember, akik szerelembe esnek, nap mint nap találkoznak, és aztán egyik pillanatban a másikra egymásba szeretnek, hogy mitől jönnek létre, ihletett pillanatok, erre nem fogok tudni választodni. Hogy a Szegedi padlás tetszett, a Budapesti meg nem. A 904. félő oldalon kis művészlőket csodál, és egy lánnyius már közel is lát. az életemben. Először ma fogok lékfajózni. Dénes Tamásnak nem mondtam köszönetet az áruházi kapcsolatért, de most megteszem. Köszönöm a palacsinta. MPK-nak köszönöm a tokai, önök meg annyi termék hallottak. majd az első van úgyból el kell tőlejünk.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 A vadumaszt, bromlik a szemem. Énekelte hány év? mit lass schmeide Aló. Jó reggelt! Jó reggel kívánok! Hogy van a jetlag? Ah, oh, nincs, nincs jetlag, én nekem sosincsen, nem tudom, szerencsés vagyok. Ezzel együtt a úgy küldtem SMS-t, hogy mondtad, hogy még alig érkeztél meg, de már csestetlek. Na jó, hát ez tény is való, mert ugye a szokásos türelmetlenségedre szembesültem, hogy nyilvánvalóan azt gondolod, hogy az első az, hogy azonnal válaszol kegyesem esetre, bármikor is küldöd. De, de egy rendes tudtam. gyerek az így viselkedik, nem, ha bár nem igen, vagyok a lányod, ezt, de figyelj, ha ez elmarad, a hiányérzeted lesz. Igen, igen, igen, igen, és én tudom, hogy ez neked sziológiai is rendkívül, <gül> szívesen is rendkívül fontos, de nem tudtam ezt a vágyadat kielegíteni, hogy azonnal válaszol az sms esetre. Részben azért sem, mert feltették egy konkrét kérdést, amire Konkrét választ akartam adni, mint hogy egyébként kerestek bizonyos médiumoktól, hogy nyilatkozzam nekik köztük, az atv tegnap este műsorában is hívtak. De egyrészt nem is akartam nyilatkozni, bár egyébként egón szívesen beszélgettem volna, de nem is tudtam, mert elfoglalt voltam. Meg valóban azt történt, hogy külföldre való az utazásom során több mint 11 órát késtünk, szülötték a járatunkat, és ö, emiatt ö, háztól házig 33 órát utaztunk, tehát nem voltam éppen friss. Visszatérve arra, amit mondtál, eh, igaz az, hogy ami késik nem múlik a eh, szónak abban az értelmében, hogy ami látszólag az én eh, erőszakosságom. Eh, ugyanis azért én azt veszem észre egy alkalommal, hogy Elég egyszer valakinek nem üzenetet küldeni, és had nem mondjam, hogy milyen okból szinte lényegtelen, megfeledkezik róla. Tehát az ember tehát nagyon sokszor nem tudom eldönteni, hogy amit csinálok, az sok-e vagy kevés. És így aztán maradok a sok mellett, mert ez nyújt számúra biztonságot, bár kétségtelen vannak pozitív élményeim azzal kapcsolatban, ha nem viselkedem így, akkor is megvan a várt eredmény, de akkor nem érzem azt, hogy mindent elkövetem annak érdekében, hogy a dolog működjön. Szóval, igaz az, hogy ami késik, nem úlik? Tehát te a magad részéről közel sem, vagy olyan akurátus, bár ez nem biztos, hogy a legjobb szó, mint én? János, ezt nem tudom, másrészt nem tudok segíteni a problémában, bár szeretnék, de azt gondolom, hogy a te személyiségedhez jól passzol az, hogyha meghagylak ebben a kérkedő állapotodban. Neked ilyen nincs? Dehogy is nincsen. Tehát, hogyha ha lehet, most ezzel nem kerelném a hallgatókat és a nézőket. És akkor például mindjárt fel tudom hívni a szíves figyelmedet arra, hogy van egy mulasztásod. Aj, pontosan Bár, ez az. Bárcsak egy lenne. Bárcsak e, igen, egy lenne de azokkal, akarsz... Igen, arra, hogy abba maradtunk két héttel ezelőtt, hogy beszélünk hétközben éppen áthidalandó azt az alkalmat, amikor te külföldön ez leszel. Ez való igaz, és egyébként utána eszembe is jutott a külföldtudásom során, Atya Mária, végül is e, mi beszéltünk-e vagy nem beszéltünk? Nem. Tehát azért a lelki ismeretem az, nem. az a háttérben munkát, és, és és nem nem tudtam, hogy, hogy egyeztettünk-e a, a, a, a kimaradó műsor kapcsán, vagy no. nem. Jó, ezt uh, tud be annak, hogy túl sok mindent csinálok, és néha valóban egy pár dolog elmarad, nem az akkurátusság hiánya, ahogyan az előbb azt kérdezted, hanem sokkal inkább a, a túltereltségi. De erre nem, nem illik panaszkodnom, hiszen ezt magam csinálom magamnak, és uh, ez, uh, így is jogom ezt uh, másra terhelni. A múlt héten nem voltál egyébként egyedül, mert egy másik fix alanyommal is ugyanez történt. Ott is hagytam, hogy haladjanak a dolgok az én közbeavatkozásom nélkül, és ott sem született eredmény. Tehát a, a múlt héten 2-0-ra nyertem, bár megmondom őszintén, hogy ezt a 2-0-át, ezt szívesen elengedtem volna, és ezt csak arra fölmondom, hogy ez mennyire az egyéni problémám, mennyire nem, Biztos van egy olyan világ, ahol mindig minden automatikusan működik, és hozza azt, amit az ember bár, nem feltétlenül van így. Ez egy előre megtervezett utazásnak tűnik így utólag, de alatta is úgy tűnt. Azt közben nem tudtam, hogy a teljes családként volt azt te árultad el a Facebook én, posztodban. Én nem a, nem is, a Facebook posztodban, hanem a tegnap ide a Úgy az, kétásokban. igen, igen, bocsánat, igen. Uh... Igen, ez szabadságom voltam, és ez egy nagyon régóta tervezett utazás volt, amit kétszer kellett elhalasztani a, a COVID miatt. Mi volt a te, Úgyhogy ez egy egy olyan program volt, ami, aminek a részétéről, pontosan amiatt, hogy magán utazás volt, nem nem akarok beszélni. Jó, de hát gyors, ezzel gyors, egy egy sor dolgot. Igen, igen, sajnos is néhány fontos dolgot, amit még érdemesett volna, azt nem posztoltam éppen azért, mert uh, láthatólag uh, összekeverve az ügyeket, uh, egy másik posztommal értetlenséget váltott ki, uh, úgyhogy uh, ahogy a minden más utazásom során az elmúlt húsz évben, amikor a családom alas uh, jó pár olyan programot uh, illesztek be, amit egyébként a adott munkámhoz kapcsolatban is tudok hasznosítani, meg egyébként is gyakorlatilag, amit az eszemet tudom intenzív múzeum látogató vagyok, és emiatt uh, szerencsés vagyok, hogy a világ számos pontján tudtam megnézni múzeumi fejlesztéseket, meg, uh, meg működő értékes intézményeket. Tehát nemzeti múzeum volt, am, voltál ezekben a múzeumokban? Tehát volt valami különös, vagy nem, egy egyszerű nem, látogató? nem, nem, nem, nem egyik ottani barátom, aki a program szervezésében segített, ő, ő, gyakorlatilag nagyon erőteljesen akarta, hogy legyen hivatalos programom és találkozom is, különösen a Getty Múzeumban, de én ragaszkodtam ahhoz, hogy nem. Tehát, ahogy a katalos úton, amikor az ember akár képviselőként, államtitkárként, hogy utazik, akkor a, a, az úticélon. célon hatáskörrel rendelkező őképviselettel egyeztet, így most azt nem meg, nem fel a Los Angeles-i pozult, hogy, hogy Los angeles be leszek, és uh, szívesen találkoznék velem, mert nem, nem, nem hivatalos programban voltam, és őt se akartam terhelni, meg azt gondolom, hogy nem is telefonai... Uh. Első óráztóval beszélgetek, magyarul, vagy ő a beszélget velem, igen? A, a, a, magyarul a múzeumokban melyiket. meglátogattam, nem egyetlen jó párat, uh, mondjuk, vegyük a, a gettit, mennyibe kell egy belépő? A, épp hogy vettem belépőjét, kivéve, kivéve a gettiről, mert a gettir az igényes, egy a, sajátságos konstrukció műjön, és egy egész napot eltűzött egyébként a gettirbe, minden nagyon tanulságos volt, még kettőt el tudtam volna tölteni, mert rendkívül, rendkívül jó az anyag, meg nem csak a, én sosem csak magát a kiállított dolgokat nézem, hanem azt is, hogy hogyan vannak instalálva, milyen, a, milyen az épület, milyen az infrastruktúrális háttér, és hát, ahogyan korábban most is végfotoztam a múzomsopokat és a szegény kollégáimat, akikkel állandóan gondolkozom a Nemzeti Múzeum fejlesztési irányairól, azokat bombáztam, küldtem a fotókat a múzomsopról. Gettyben egyébként áram is van, küldtem a fotókat a büfékről, éttermekről, kávézokról. A getty az olyan hatalmas, hogy ott van egy étterem, van egy önkiszolgára étterem, van egy kávézó és van egy udvari büfé, tehát el uh, is bőven van, de, de nem csak az a kérdés, hogy, hogy mondjuk milyen egy, egy múzeumshop, hanem konkrétan lefotózzam a termékeket, mindig lefotózzam a termékek hátulján a gyártókat. Hát ugye Amerikában is döbbet nem tapasztalja az ember, hogy a múzeumi ajándéktárgyat a 90 ra vagy a fölötti az Kínában készül, tehát ezeket a tapasztalatokat adott esetben másokkal is megosztom, de ezt nem azóta csinálom, ami ott a Nemzeti Múzeumban dolgozom, hanem gyakorlatilag 30 éve. Tehát mindig is érdekelt az, hogy valamit, ami értékes tartalomként megszületik, milyen módon lehet népszerűsíteni, vagy milyen módon lehet gazdaságilag uh, uh, is uh, értelmezhető portékává uh, áruvá tenni. Na most visszatérve a gettire, ugye a gettmúzeum az egy magánmúzeum, a, a, a család alapítványon működteti, a világ egyik legnagyobb magánygyűjteménye, az alapítója ennek a gyűjteménynek is a múzeumnak a magakorában a világ leggazdagabb emberének számított, hogy az olajiparban hihetetlen, hogy rendelkező szeméről van szó, aki, aki tulajdonképpen a pénzének egy nagyon nagy részét műteljvásárlásra fordította, és kifejezetten Európai, azon belül is e, e, elsősorban e, itáliai, e, német, e, német alföldi e, és kisebb részben francia és egyéb más e, e, mitagyakat gyűjtött. Az érdeklődés a, a középkori képzőmészettől kezdődően a 19. század végéig tartott. A 19. század véganyag az viszonylag e, szerényebb, bár vannak köztük. E, mondjuk, hogy kimagasló, kimagasló alkotások is vagónak az idiszes képe például ott látható, tehát egy fantasztikus alkotásról elbeszélni, Tehát ez egy óriási nagy gyűjtemény, és Los Angeles városában úgy építették meg ezt a múzeumot, hogy ehhez a város adott telket, amíg a város egyik legértékesebb telkét egyik hegytetőn, ahova a, a, úgy úgy alakították ki a múzeumot, hogy csak egy útvonalon keresztül lehet fölmenni, és a látogató nem ismert fel autóval, hanem le kell parkolni a az aljába, és egy kötőspályás vasút, egy kis vonatszerelvény viszik fel a, a látogatót az intézményben. Most ennek a konstrukciónak vett az eredménye, nem tudom pontosan, hogy a város kötelezettségét írta elő, vagy ez egy önképes vállalás volt a múzeum részéről, ugye a belítő ingyenes, persze van ebben azért trükk, mert a, a gépkocsi parkolásért fizetni kell, ha jól emlékszem, 20 dollárt, és hát, hogyha öt embernek egy gépkocsival, akkor a 20 dollár öt fele osztható, hogyha egy ülmény valaki, akkor meg egy személyre számítandó. Tehát ez egy, ez egy más konstrukció, mint ami nálunk Európában, Európában megszokott. Az összes többi múzeumban, ahol jártam, kellett belépni, vagy fizetni, váltani. Tehát nagyon izgalmas, hogy a, a múzeuma. Oda viszonylag kevés pénzért amit az ottani a kevés pénz, ha jól emlékszem, 19 dollárért lehetett menni, de vannak olyan intézmények, ahol még többbe kerül a, a belépő. Tehát például a Peterson uh, automózomba ott, uh, ott valamivel többbe került a felvett belépő. Ha, ha jól emlékszem, de most nem akarok utasságot mondani, de átlagosan 20 dollár körüli belépő akkor lehetett kalkulálni. Hát ami mai érték, vagy forintba számítva egy olyan uh, 7000 és 8000 közötti összeg egy múzambelépőjére, ami nem kevés a magyar belépőjárakhoz viszonyítva, de kifejezetten soknak sem mondható. Mennyi taklimatizálót aklimatizálódtál Amerikához? Hát, milyen értelemben? Hát, hogy amikor ott voltál, akkor már nem az foglalkoztatott, ami itt van, hanem átadtad magadat annak, ami egy utazás cél. A azonnal, és ebben sokat segített az, hogy a 9 órás időeltalódás miatt volt, amikor itt nappal van, akkor ott ö, éjszaka, tehát, hogy, hogy a szokásos telefonhívást szóna miatt, az nem akadályozott a, a tájékozódásban, meg a, abba, hogy, hogy ki is kapcsolódjon. Mennyire tartottad az óhazával a kapcsolatot? Nem vittem <hállt> Nem hiányzott? Hát az, egyedül az édesanyámmal kommunikáltam gyakorlatilag minden nap. Úgyhogy nem, nem, nem, nem. Ilyen az ember el kell, el kell tudni ilyen gerű dolgokat. És mennyi idő azt követően, hogy hazajöttél? Mennyire vagy itthon? Azonnal. A azonnal. Dőjünk hátra. Hátra vagyok és elemezzük ki azt, ami történt. Nem akarom túlzásba minden ámzést, főleg, hogy megírtam a Mandináren a, a véleményemet, tehát a www.mandinár.hu mindenki el tudja élni a rövid a cikket, eredetileg írtam egy nagyon hosszú cikket, hozzafelé a repülőn, amit végül is azt mondom, hogy jól tettem, vagy nem tettem közé. Nem a tartalma miatt, mert ugyanezt volt a, a tartalma, mint a rövid csak sokkal hosszabban kifejtve számos uh, részletet kibontva ezt, uh, majd uh, egyszer a uh, úgy döntöttem, uh, hogy beélesztem a közéleti naplomba, és majd ott egyszer elolvasható lesz sok év múlva. Nem biztos, hogy érdekes lesz, de az ember egy napot nem feltétlenül a közönségnek ír, hanem magának is. Mi a... a két verzió közötti alapvető különbség? Hát, hogy az egy sokkal részletesebb, azt is mondhatnám, hogy a dolgot túlbeszélő változat, ahol, ahol mondjuk nagyon összesen leírtam a, a véleményemet a egészségügyi ellátórendszerrel kapcsolatban. Pontosan nem a véleményemet, hanem a tapasztalataimat, hogy én, én miket értem meg. mi vett rá arra, hogy a rövidebb verziót tett közzé? A az köszönkeztő javaslata, amit örömmel fogadtam, meg mert igaza volt. Meg egyébként a feleségem véleménye aki szintén azt mondta, hogy hosszú, túlírt, és hogy nem fogják elolvasni. Amit írt írtál, az hányszoros annak, ami megjelent? Na, négyszeresen. Négy? Igen. Kihúzta meg? Én magam. Már azt követlen, hogy hazajöttél? Megnap, igen, nap de az, hogy ez az írás megszületett, ez azt jelenti, hogy a dolog foglalkoztatott. Abszolút. Az az igazság, hogy egyetlen dolog miatt az, hogy, hogy, hogy én, én nem szeretek úgymond visszavonni dolgokat. Tehát, hogy én bizonyos szempontból hívának tartom azt, hogyha valaki egy egy, egy, egy Írást, amit megírt, azt visszavond. Tehát, uh, szerencsés is volt régen a nyomtatott sajtó, hogy meg lehet visszavonni, ott volt. A, nyilvánvalóan az internet sem lehet valamit eltüntetni, mert azt megőrzik. Tehát uh, megőrzik valahol, meg Lementi, meg Prinskin csinálnak róla, uh, nem is erről van szó. Itt a, itt, a, itt a gesztusról van szó. Tehát amikor én egy Facebook írást visszavontam, akkor Tisztával voltam azzal, hogy azt nem tudom eltüntetni, nem is akartam eltüntetni. Ez egy gesztus, hogy az ember visszavon valamit. Mi a gesztus tartalma? Meg, meg, megmondom is, hogy, én, hogy, hogy, hogy, hogy hát azt leírtam ebbe az írásba, tehát megmondom is, én, én nem is vontam volna vissza ezt az írást, mert nem arról van szó, hogy, hogy megtagadom azt, amit leírtam, amivel esetlegesen, esetlegesen meg, Igen, mert egyszerűen amiatt, hogy a magánoldalamhoz nem férnek hozzá kollégáim szemben a a közéleti, nagyon sokak által követett Facebook oldalam az, ahol nem csak nekem van moderálási, van, hanem több kollégámnak is. A magánoldalamat más nem tudja... Kezelné, és ugye néha van különbség a magánoldalom Igen. és a oldalom között, olyan bizonyos dolgokat a magánoldalomon osztott csak meg, bár arra mindig törekedtem, hogy családügyek ne jelenjenek meg. tehát én például nem posztolok képeket meg a családomról, nem posztolok családi eseményekről, tehát én, én igazság szinte a magánoldalomról, de például a magánoldalomon szoktam olyan dolgokról posztolni, amikor az ember valami. valami érdekes dolgot lát, vagy néha fölteszek fényképet a két nagyon szeretett kutyámról és a többi, tehát amik... amik De végül is amik, akkor technikai jelentősége, vagy technológiai jelentősége igen, volt igen, annak, hogy visszavondtad? Igen, az, hogy, az, hogy gyakor, gyakorlatilag, amikor 9 óra idő fel, felébredtem, akkor azzal szembesültem Amerikában, hogy, hogy 680-an osztották már meg a, a bejegyzést, és több, sok-sok ezer komment volt hozzá, és a kommenteknek a 99% az egy normális hitek kultúrában értelmezhetetlen komment volt, tehát nem az átlag választó az ellenvéleménye. És, és aztán gyorsan tegyük hozzá, hogy a következő, amikor rá tudtam nézni, akkor már több mint 1500, vagy nem hiszem, 1800 megosztása volt a, a Facebook bejegyzésennek, és több 10 ezer uh, komment. Ezt, ezt egyszerűen nem lehet nem lehet Főleg az embernek ebből a, ebből a távolságban nyilván úgy tűhet, hogy az világában értelmezhető a fizikai távolság, de az eltolódás igenis értelmezhető, mert az emberek akkor kommenteltek, és akkor írtak oda a dolgokat, amikor én aludtam, tehát ezt, ezt nem lehet moderálni, nem lehet azt megcsinálni, hogy az ember mondjuk a legbusztustalanabb hozzászolásokat el, elrejti, vagy, vagy, vagy a emberteleket letiltja, Úgyhogy nem, nem, nem volt más választáson. Meglepődtél? Uh, igen, mert én tudtam, hogy nyilván nem először szembesülök nyilván uh, uh, nyilvánvalóan olyanok, akik uh, engem nem szeretnek minden politikai szereplővel, közéleti szereplővel. Uh, így van, hogy ismeretlenek képesek érte rajongani, ismeretlenek a távolból nagyon tudják szeretni és tisztelni, de ennek az ellenkező is igaz, ismeretlenek, akiket soha nem találkozott, és személyesen soha nem bántottam őket, képesek az embert gyűlölni. Itt nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy az ember ezt, ezeket az érzéseit, ezeket... Tehát egyrészt tudja normálisan artikulálni, tudja normálisan megfogalmazni, de egyáltalán szükségese. Tehát, hogy miért kell az embernek a világba küldölni azt, hogy, hogy valakit gyűlöl, vagy valakinek a halálát kívánja, vagy valaki, valakit. Uh, uh, valakit a pokolba kívánni, és sorolhatnám tovább. Ezeket, egy kell, uh... De Mária János, csak egy dolog, ugye én hasonlóként azt szoktam mondani, hogy sajnos a közösségi médiumok, az internet és különösen a Facebook az, hogy olyan módon változottam meg a világot, hogy vannak azok az emberek, akik egyébként régen is uh, gyűlölködtek, fröcsöptek, csak, csak a hangjuk a saját uh, nappaliukon nem jutott Ültek oda, az a tévéképen jelölt, és a tévéképen jelölt. Uh, uh, kütték igazad van, de most hátrébb talán, kell, hogy lépjünk. Azt kérdezem tőled, hogy amikor befejezted a posztod megírását, volt-e bármilyen érzésed, vagy épp úgy tetted le a tollad a átvit értelmében, mint máskor? Volt -e egy kis kétség. A... Mármint az eredeti poszttal kapcsolatban kérdezik. vagy sem? Szerintem felesleges, de hogyha akarod, felolvasatot, de én, én úgy, vagy, úgy vagyok vele, hogy, tehát, hogy volt benne valami kétség, és ott, ott tehát hátul a fejemben szükséges hogy, hogy... egész egyszeren az érthetőség kedvéért. Elképzelhető manapság, hogy egy házi orvosi rendelésre csak telefonon lehet bejelentkezni, és ha felhívja egy 72 éves szívbeteg asszony a házi orvosát, mert vérnyomás problémákkal küzd, napok óta komoly megfázással, vélhetően tüdőgyulladással fekszik egyedül a lakásában, hogy ebben az esetben azt mondja neki a házi orvosa, nehogy bemenjen a rendelőbe, mert még megfertőz valakit. Gárdonyban dr. Csáti Géza Attila ezt mondtam a telefonon az édesanyámnak. Én pedig tehetetlen vagyok, mert éppen a világ másik felén vagyok, és 9 órányi időeltolódás nehezíti a kommunikációnkat. Mikor gyerek voltam, egy ilyen esetben Gárdolnyban bátai doktor azonnal bepattant volna a Trabantjába. Nagy tét teszem hozzá, és ment volna a betegéhez Cupan doktor úr és a többiek szintén. Nem értem, hogyan jutottunk idáig, de kérem, most se senki se kenyi a politikára és a házi orvosok fizetésére. Azt kérdezem tőled, hogy ez teljesen nyilvánvaló, hogy én azt jól vagy rosszul teszem, de mindig megkülönböztetem magamat attól a társadalomtól, amelynek óhatatlan tagja vagyok, de a szó klasszikus értelmében nekem nincsenek kollégáim ebben az egész tartományban, ahol én vagyok, és bár jönnének vissza azok, akik voltak, a Szilágyi, a Csernus, a Beknóra, mások lennének itt. De azt kell, hogy mondjam, hogy nyilvánvalóan nem lett volna ennek visszhangja, hogyha nem lenne egy professzionális, vagy ki tudja, milyenek nevezett talózás, amelyben újságírók valószínűleg témahiányban szenvedve, különböző híres emberek Facebook oldalait nézik, és teszik ezt közhíré. Ha erről nem írt volna valamelyik orgánum, ebből nem lett volna hír, ebben egyetértünk-e. Tehát önmagában, hogy a Facebook oldaladon egy ilyen megjelenik, és ezt azért is feltételezem, mert a Mondiner írás az talán négy kommentet váltott ki, pedig eltelt több mint 12 óra, ez is kiválthatott volna nagyságrendileg sokkal több reakciót, mégsem váltott ki Keletek hozzá igen, azok, igen, akik igen. ebből hírt csináltak. Igen. Uh, Rosszul a, tették. A tegnapi, tegnapi cikkemet azt, uh, azt még nem vették át sokan, láttam 24.14. 24. De ez önmagában jellemző téve, hogy az egyik az órákon belül, a másik pedig fél napon belül se. Igen, de akkor tévünk is az eredetire. Tehát az eredeti uh, írás kapcsán... Uh, rendkívül hazug, negatív kontextusban helyezve jelenítették meg a újságírók az én, az én, az én, az én az. Facebookos postamom, hogy, hogy Miközben egyébként azt a lehetőséget is felfedezhették volna benne, ha már mindenképpen ezzel akarta foglalkozni, hogy itt van egy vitapont, hogy lám-lám, lehet arról értelmesen vitázni, hogy a veszélyhelyzet végén a, a, a orvosok számára előírt protokoll, amely egyébként egyáltalán nem akadályozta meg a hogy az orvosok rendeljenek. Az így ebben a formában értelmese fenntartható e is. Egyébként is van egy súlyos etikai kérdés, hogy protokoll ide, protokoll oda, a a hipokrát és megfelelően az orvosok hogyan látják el a, a munkájukat. Na most ehhez képest milyen, milyen üzenetek fogalmazottak meg? Egyrészt az, hogy én szembesültem a Fidesz által egészségügyi rendszernek a problémáival. És, és szerintem ez a probléma, amiről én beszélek, ez, ez nem a... a Fidesz egészségpolitikának a következménye, hanem, a, hanem részben a járványnak a következménye, részben azon túlmutató általános társadalmi problémából levezethető eh, alapvető emberi eh, attitűd vagy attitűdváltozásnak a következménye. Tehát mondjuk az empátia vagy az empátia hiánya születlen attól, hogy, hogy, eh, eh, hogy eh, ki van éppen hatalmon, ez eh, nyilván a személyektől is függ, és, és azt ugyanakkor nem vitatom, hogy, hogy egy politikai, társadalmi, környezet vagy klíma az képes alakítani az embernek a viszonyát más emberekhez, tehát mondjuk közömbösebbé vagy érzékenyebbé, tud maga a környezet, a közeg is hangolni bennünket. Laci, nem a Na. kérdésemre válaszolsz, ebben igazod van, de azt kérdezem tőled, hogy mit gondolsz azokról az orgánumokról, amelyek zömében egyébként tartalmukat tekintve teljesen objektívek voltak, a címválasztásaik viszont olyan harsányak voltak, amely címválasztások, hogy enyhén fejezem ki magam, maximálisan nem az én világomat a... tükrözték. A címválasztásuk pusztustalan volt. Egy, kettő. A tartalmilag sem igaz, hogy, hogy többé-kevésbé korrektek voltak. Itt van előttem, Például, Amikor... Tehát... Am, amikor, amikor Itt vannak előttem. Jó, oké. Okay. Tehát amikor bizonyos orgánomok úgy akarták beállítani az én írásomat, mint a szocializmus utáni egy, egy a akkor nagyon súlyos a probléma. Ugyanis én nem a szocializmus időszakát sírtam írtam vissza, hanem, és nem az a szocialista időszak egészségi ellátórendszerének a gyakorlatát hasrítottam össze a jelenlegivel, hanem az orvosi emberségre, az orvosi empátiára, a házi orvosi szerep Euh, felfogásbeli különbségre, ami nem a politikát, senki, nem írja elő a politika az, hogy egy házi orvos így vagy amúgy viszonyuljon a betegeihez, hanem ez egy emberi kérdés, meg egy részben egy kulturális vagy szocializációs kérdés. Igen, ebben a teljesen igazad Amikor én a bátai doktorúról és a trabantjáról beszéltem, akkor én előttem az az ember volt, aki úgy volt házi orvos, hogy amikor engem megvizsgált, nekem is ő volt a háziorvosom, és az édesapámnak is, mondjuk ő volt a akkor pontosan tudta azt, hogy az édesapámnak milyen problémái vannak egyébként, milyen feleszületett gondjai vannak, amit nem szeretetlen súlyosak, milyen az ő fizikai állapotára jellemző, és mi az, ami abból következve rám nézve is ö, ö, valamilyen jelentőséget hordoz. Tehát a házi orvos abban az értelemben volt családorvos, főleg egy kis kistelepülési közegben, hogy személyes, emberi viszony én volt a házi orvos értem, és nem... a beteg között. Ez rendszer amiről én beszélek. Kell, kell hogy szótejtsünk arról, mert nekem ez a dolgom, hogy jól tették-e azt, hogy ezt ebben a formában átvették, miközben, a jól tették, ez egy rossz kérdés, mindenki azt csinál, amit akar, szabad a sajtó, hogy például a Telex, és benne jobb Sándor külön szóvá teszi. Határozottan nem szoktunk kommentekből cikkeket írni, de... És itt megáll az embernek a tudománya, nyilvánvalóan föl kéne hívnom Jobb Sándort, de én nem a Telexen vagy a 444-en akarom elverni a port, mert nincsen ilyen szándékom. Ugyanakkor valamilyen okból te ezen ellenzéki portáloknak és ezen ellenzéki portálok olvasóinak olyan voltál, mint egy döbrögi, akin el lehet verni olyan port is, Amihez egyébként látszólag semmi köze, hiszen az egészségpolitikához neked nincs közöd, legfeljebb a politikai hovatartozásod okán sorolhatnak oda, hogy olyan dolgokkal is meggyanúsítsanak, közvetve közvetlen, amely dolgokhoz úgy érzik, hogy ezen bejegyzésed kapcsán hirtelen közöd lett, így aztán aprópot adtál arra, hogy ilyen megjegyzések jelenjenek meg, és miközben azt írja a Telex, hogy határozottan nem szoktunk kommentekből cikkeket közben élni. Akkor kommentekből ír cikket. Igen. És nem, és nem érzi ebben a, a szakmai értelembe vett morális önellentmondást, ami nagyon-nagyon nagy probléma szerintem. És hogyha azt mondja, hogy kommentekből nem szoktak cikket írni, és mégis a kommentekből cikket ír, akkor talán nem a kusztustalan, személyeskedő köcsökű kommentekből kellett volna cikket írni. Ráadásul ha, ha tényleg azt gondolja az újságíró, hogy ezek a kommentek uh, mutatják az átlagpolgárnak a véleményét a politikáról, az egészségügyről vagy rólam, akkor nagyon nagy baj van, mert az átlagpolgár legtöbb esetben nem kommentel, vagy legalábbis nem ezen a színvonalon kommentel, nem uh, küldje el az anyába az embert, meg nem kívánja egy számára ismeretlen embernek, uh, ismeretlen ember édesanyjának a halálát. Uh, itt egy számomra ilyen komment is volt. Tehát, hogy, hogy, és, és ebből egy tisztességes újságíró nyilván nem írt ciket, vagy ha már feltétlenül hogy ez egy ciket kell írni, akkor rámutat arra, hogy nem ilyennek kéne lennie a közbeszédnek, és nem ilyen színvonalon kéne megnyilvánulni. Uh, de ez még egyszer mondom, ez nem az én problémám, hanem ez a tiszatmátok problémám, és most nem mondom, hogy a kollégái problémái, mert tudom, hogy nincsenek kollégáid, mert már jó elmondta. Így aztán de van szakmátok, csak sajnos kevesen gyakorolják. À, igen, de ez a ti szakmátok, érted, én sem mondom, hogy ti múzeumigazgatók, te, múzeumigazgató, én, én ember van. De rendben az van. indulatodat megértem, vajon az, aki először írt erről, és amit aztán mint futótűz vették át a portálok tőle, a többi hí, többiek ezt a hírt. Vajon tisztában volt-e azzal, hogy ennek ilyen visszhangja lesz? Mert én a szándékosságot nem feltételezem, független attól... Én nem tudom, hogy tisztában volt-e vele, de ez akkor is az ő felelősségük. Ez nem az én felelősségem. Az én felelősségem az, hogy egy ilyen, egy ilyen posztot föltettem. Az, hogy ők ebből mi, mit csinálnak... És egyébként én a felelősségemet azt elismerem, azért is írtam ezt az ügyet az a lezáró írást a mandiben, és és egyébként azért is írtam bele abba a cikkből, hogy megkövetem a háziorvost, mert az, az valóban hibának gondolom, hogy, hogy, és csípőből tüzelés volt, hogy, hogy, a, hogy a házi orvos nézszerűen meg az írásban. Nem kellett volna, főleg annak tükrében nem kellett volna, hogy ebből ilyen, cikkáradat lett. lett, hogyha nem lett volna belőle ilyen cikkáradat, akkor valószínűleg a helyi közökségben e, bárcs, ki e, visszhangolta, ahol egyébként jól ismerik a háziorvosi ellátásnak a mindenki Önmagában, minden, önmagában De bár, én, érdekes mondjam, még azt megnézni, hogy a te személyed milyen jelzőket kap. A Telexben egykori nagyhatalmú államtitkárként jelensz meg e, a 444hu hunál korábbi Fideszes képviselő, jelleg a Magyar Nemzeti Múzeum főigazgatója. Kis türelem, mert lapoznom kell, és ennek van jelentősége. Máshol azt írják, hogy írta a Fideszes el Simon László ez a nyugati fény, amely... Hihetetlen mennyiségű. János, jel komment... politikai kontextust kellett teremteni. Nyilvánvalóan dolog csak úgy működik, hogy csak politikai kontextust teremtenek. Hogyha azt mondják, hogy a kulturális élet szereplője, vagy azt mondják, hogy író, akkor, akkor nyilvánvalóan nincsen politikai kontextus. Tehát, hogy vasárnap bemutatják Székesőváron a színházban az 1222 című Igen. zenés történelmi játékot, ami az Aranyból a 800. évfordulójára született, vagy mutatták be múlt vasárnap, aminek én írtam a szövegét ott uh, arról egyetlen egy ilyen klik nem jelent meg se a telekszer, se a hvg.hu-n, és nyilvánvalóan uh nem is fog megjelenni, mert, mert azt a politikai kontextus, amiben gyalázni tudják a oldalát, meg a, a, a kormánynak az egészség politikáját, azt ezzel nem lehet megteremteni. Tehát csak azért állítottak be úgy, mint korábbi nagyhatalma állam, hogy azt a politikai kontextus lehessen megteremteni, amelyben a cikk érdekessé válik, és amely egyébként kiváltják azt az indulatot és gyűlöletet az ellenzéki csalódott szavazókból, amit, amit sikerült kiváltani. Ugyanakkor azt leírni, hogy szembeért velem a valóság, az, az két szempontból problémás. Egyrészt azért, mert, nem, mert, mert egyrészt az nyilvánvalóan nem ismert a nyilvánosságban, hogy én mennyire vagyok tisztában az egészség ellátor a mindennapjaival. Ezt, ezt, tehát, hogy, hogy amikor az ember 13 órát ül egy hétvégén az édesanyával, a sürgősségénél, akkor, akkor, és mondjuk nem hívja fel a kórházigazgatót, nem is ismerem különösebben a fejlővári kórházigazgatót, hanem Rendesen, tisztességesen kivárja a sorát, mint minden másik magyar állampolgár, aki ott ül, akkor azért némi fogalma van az egészségügyi ellátórendszerről, akinek négy gyereke van, és mondjuk ott kell ülni a gyerekével évszöbételekkor, órákon keresztül a kórházba, és kivárni a sorát, akkor némi fogalmat szerez az egészségügyi ellátórendszerről. És én vidéken élek egy kis településen, ahol lehet, hogy nem iszi el a telexes, mert a hvg és újságíró, de rendes körzeti orvoshoz járok, amely nyilván szükségem van rá, és nem, nem magánorvoshoz. Tehát nem mondom, hogy nem voltam magánorvosnál, de voltam, és nem mondom, hogy nem lesz a szituáció, amikor elmegyek. Tehát amikor mondjuk sérvműtéten volt, akkor nem mentem be egy magánklinikát, de rendesen a fejvári kórházban a főorvos uh, megütött, ugyanúgy, mint bárki más. Kivettem a részemet az állami egészségügyben. Egyébként pedig azt gondolom, és ez egy morális alapárás is, hogy rendesen fizetem a társadalombiztosítást én már 30 éve, uh, Joggal veszem igénybe azt az egészségellátorendszert, amit mindenki más is. És egyébként eh, nem is akarok eh, egy olyan világban élni, ahol olyan különbségek lehetnek eh, beteg és beteg között, mint amilyen különbségek az Egyesült Államokban vannak, hogy, hogy attól függ el, milyenek a jövedelmi viszony, hogy attól függ el tudsz egészségellátó rendszert venni, mert, mert nem mindenki azt a biztosítást. Nagy. Nagyjából a beszélgetésünk utolsó az érkeztünk, itt van a Mandiner írás, és sajnos itt van, mert szerintem arra nem volt szükség, az az írás, amire hivatkoztál, uh, Sifer András Facebook bejegyzése. Uh, így utólag, amikor azt írod, múlt héten édesanyám betegsége kapcsán egy bosszus és agodalomtól fűtött posztot tette fel a magánközösségi oldalamra, akkor azt meg tudod mondani, hogy ezt a bosszús és agodalomtól töltött posztot vajójában miért tettet Megkönnyebbültél tőle, vagy volt-e neki bármilyen célja, vagy csak egyszerűen ki kívánkozott belőled? Utólag az az embernek kell elemezni közös dolgokat, de hát igen, ki kívánkozott belőlem. Valószínűleg ez is, ez is benne volt, és, és nyilvánvalóan. Föl akartam ünni a figyelmet arra, hogy ez, ez így tarthatatlan. Tehát, hogy, hogy, hogy a tárgyógyítás az egyszerűen elképzelhetetlen. Tehát olyan nincsen, hogy az embert, embernek súlyos és és komoly gyógyszereket írnak fel úgy, hogy, hogy, hogy évek óta nem látja a házi orvos, és, és mondjuk a telefonban elmondott panaszok alapján a felhőbe fölkül gyógyszereket. Tehát néhány évvel ezelőtt arról vitatkoztak Magyarországon az egészségügyhöz értő emberek, hogy meg lehet-e engedni azt Magyarországon, mint az Egyesült Államokban, hogy bizonyos gyógyszereket, mondjuk fájdalomcsillapított algopirít és a többit, azt lehessen vásárolni a Patikán kívül is, mondjuk lehessen vásárolni a benzinputon, vagy lehessen vásárolni a a bevásárlóközpontokban, ilyen élelmiszerboltszerű e e nagyobb, nagyobb üzletekben. Az Egyesült Államokban, meg Nyugat-Európában számos e országban, hogyha bemész egy benzinkutra, akkor mondjuk egy adbírt, algopirint és a többit meg tudsz vásárolni. E e e nálunk meg e ugyanakkor az történt, hogy mondjuk bencsepp kötelessé tették az algopirint is, amit korábban recept nélkül lehetett megvásárolni. Visszatér, az visszatérve vényköteleségeket abból. Csak, hogy, csak hogyha ezekről, tehát hogy ezekről ilyen uh, viták folytak, akkor mondjuk szerintem joggal lehet a kérdést, hogyha ha ilyen szigorúak vagyunk, és nem engedjük meg a, a fájdalom csilatítóknak az árusítását benszékuton, vagy e, multinacionális e, multiáruházakban, mú, mú, bevásárlóközpontokban. Élelmiszerboltokban, ak akkor mondjuk szerintem joggal vetődik fel az a kérdés, hogy miért tudjuk azt a lazaságot megengedni, hogy egy orvos uh, vizsgálat nélkül tudjon fölődni komoly, egy fájdalmas idapítás, sokkal súlyosabb hatást kívánt gyógyszer. Jó, hát a részletesen írt egyébként arról, hogy ennek jelenleg mi a protokollja, és hogy valójában a kérdésfelvetés egy jelenleg bizonyos szempontból szabályozatlan téma körre világított rá, mondjuk sértő Radis István megkeresése némileg célzatosnak tűnt, de ez legyen e tekintetben a legnagyobb problémám. Később azt írod ebben a Mandiner írásban, a Facebookon közzétett írás a és utáni napokban, mint a csakos kutyák, úgy ugrottak rám, ezt később írod. A kiváló baloldali újságírók uh, újságírók idézőjelben is a választáson levitézlet baloldali politikusok, bár a valóság belük jött április 3-án, ezt hamar elfejtették, értelmes vita helyett éppen azzal a reflexsel rontottak rám, am, mint amik a csúfos választási kudarchoz vezettek. Szerinted ezek a dolgok összefüggenek? Persze. Hát abszolút összefüggenek. Tehát amikor a ATV-n arról beszélgetnek, hogy egy tipikus neves történet az, az, az, ami az én Facebook bejegyzésemből következik. hogy hogyha nem, netán véletlenül győzött nem volna, türelem, ha netán véletlenül győzött volna az ellenzék, ugyanez az írásod egyébként nem ért volna, meg ennyi kommentet? Nem tudom, János. Hát, de mégis de, itt ezt írod? Nem, nem tudom ezt megmondani, de... de van-e összefüggés? Szerinted, tehát van összefüggés az április 3-a és a Facebook posztod kommentelése között. És hogyha nemettek volna a vezető ellenzéki politikusok is, akik ebben a kérdésben megszólaltak, és kvázi azt akarták belőle kihozni, hogy lám, lám az egészségügy és a Fidesz, nincs oda. Ez volt a legfeltőnöbb, melyik volt a legbántóbb a politikai megnyilvánulások közül? Mondom, hogy bántó volt, inkább azt mondom, hogy jellemző. Hát nyilván hozzá vagyok szokva, hát a munkámnak a része, 11 évig ültem a parlamentben, régóta vagyok közszereplő, tehát hozzá vagyok a szokva, hogy méltatlan igazságtalan, támadások is érik az embert. Ahogyan egyébként a politikában mindenki, kormánypárt is jellemzéki egyaránt hozzá van szokva, és ez nincsen. ezt nem tudja megszokni és nem tudja önmagában lerendezni, akkor alkalmatlan a munkára, erre a munkára, vagy alkalmatlan erre a pályára. Tehát, hogy ez, ez, ezt nekem is tudunk kell kezelni, hát nyilvánvalóan nem, nem fogok pszichológushoz fordulni, amiatt, hogy mondjuk új jövőben miket írta a Facebookon. Hozzá kell tennem, hogy, hogy szerintem az ő rövid tehát, hogy nem tudnak lejönni, és azért is idéztem a siffert, nem tudnak lejönni arról a pályáról, amin vannak, és hogyha így folytatják, akkor még év múlva is kétharmada lesz a, a Fidesznek. Azt írtad, azt írod, brutális gyűletszú, amit hozott a felszére a cikkára, ezért döntöttem a posztom levételéről, és nem azért, mert fentről rám szóltak. Én a legutóbbi vagy erre hát az a... Az egyik ellenzéki újságban, azt olvastam, hogy azért, azért vettem le a posztomat, mert rám szóltak rá. Nem tudom, hogy ezt honnan vették, de nem meg. És engem nem kérdeztek meg, és már van nem kérdeztek meg senkit sem a, a kormány részéről. Tehát, hogy erre azt tudom, hogy nem értik a. Még mindig nem értem. Mi a ketten beszéltünk, SMS-en és Messenger-en világát. váltottunk szót aznap. Te egyébként a politikai és nem politikai barátaid, miközben nem ez volt a legfontosabb dolog, teljesen nyilvánvaló, közel 6000 post sem lehet ennyire fontos, beszéltél -e erről itteni emberekkel? Mi alatt kint Csak senki velem? Senki Hát, de most, mert te nem vagy politikus. Ah, nem, nem is leszek. Szereplő. Oké, okay, rendben hát, van. Én teljesen se, meglepődtem se azon, sem. amikor ezt az egészet úgy állították be, hogy az eredeti írás is egy politikai sugallatnak volt a következménye, és a levétel is. Szóval az emberek valami elképzel, elképesztő uh, hát, módon gondolkodnak hát, a világról, de en... hát az emberek úgy gondolkodnak, ahogy akarnak. Hát, egy dolgot viszont. So... Kombinálnak összeskésem etekben hisznek. Tehát szeretném világosítani, senki nem íratta velem a, a, a posztot, semmilyen konkrét politikai motivációja nem volt a, a, a, az írásomnak, és az éjvilágon senki nem szólt rám, mert nem, nem szólt rám, és csak agyis hogy egy baráti üzenet sem jött, hogy hú, hát te ez azért, ez, ez, ez, ez, ez okay. nagyon azt nekem, nagyon hogy kemény volt, vagy, vagy, le, vagy le. ezzel nem értünk egyet. A Mandineren írtál, ez fontos, beszéltél az orvossal telefonon? Nem is tudom a telefonszámát. kéne hívni. Hogy... Ne, hát János, ne haragudj, kér, kérlek. Jó, hogy rendben. Okay, rendben azért van. Azért maradjunk, maradjunk azon keretek között, amit egy rádió beszélgetés Jó. megenged. Tehát, hogyha baráti tanácsot akarsz adni nekem arról, hogy mi a helyes viselkedés, akkor ezt tedd meg négy szem közt. Jó, uh, megteszem négy egy... szem közt. Rendben, van. menjünk tovább, azt kérdezem tőled utolsó négy sor. A választási kudarc feldolgozása nyilván nehéz feladat a baloldalon, és láthatólag egyesek azt is elfelejtették, hogy a kampány véget ért. Szerintük én is, a vidéki kormánypárti politikusok ö, is buborékban élünk. Valójában ők nem ismerik a vidéki emberek valós helyzetét és gondolkodását. S, amíg ez a baloldali liberális értelmiség buborék nem duran ki, lász Sifer András minap írását, amíg továbbra is fellengzősen tolvajoznak, igazságot osztanak, esélyük sem lesz arra, hogy megértsék, mi történt április 3-án a szavazó fülkében. Igen, tartom, amit írtam tegnap, és szerintem ez ez, ez, ez, a, ez a valós helyzetértékelés. Nem, nem is az a kérdés, hogy én mennyire vagyok tisztában az Egyesült rendszer működésével, bár megértem neked, hogy, hogy négy évig voltam egyéni képviselő, 23 település tartozott a választóközöttembe. A mai napig figyelemmel követem a Verencei Államától, rendelőnek a működési témáit, és próbálom a háttérből segíteni Cerencvéter főorús úrnak és a munkatársak a kiváló munkáját. Én, amikor egyéni képviselő voltam, számos orvossal, patikussal, konzultáltam rendszeresen a különböző településeken. Tehát, tehát hogy, hogy nem, nem, meg még egyszer mondom, szülőként is egy Viszont a komoly egészségügyi problémákkal küzdő édesek is, és olyan, olyan emberként számos jóérzési orvos barátja van. Sok-sok benyomással tapasztalattal rendelkezem az egészségügyi ellátó Megjegyzem, nem vagyok egészségpolitikus, nem, nem is akarok egészségpolitikai kérdésekben meghívvánulni bár azt gondolom, hogy közösségi és közösségi emberként van véleményem, és ezt a véleményt bizonyos dolgokról nyugodtan megoszthatom, hogy más is megosztja okay. a normális Most keretek között. De, a... de, de arról van véleményem, hogy azok, akik szerint én, én buborékba élek és szembehezem a valóság, hogy azok, azok valójában nem látják a, a, a, a, a valóságot, nem szembesínek az, hogy miképpen élnek és gondolkodnak a vidéki emberek, mert ha értenék és szembesülnének vele, akkor nem ez lett volna a választás eredménye, mint ami. És hogyha le akarnák vonni a választásból a reális tapasztalatot, vagy, köve, vagy, vagy következtetést, akkor mondjuk nem ugyanazokat mondanák rögtön az én írással kapcsolatban is, mint amit eddig mondtak, és nem kampányizálmódban maradva ütnének, vágnának engem is, és a kormánypártot is, hanem az azon elgondolkozni, hogy mi van Magyarországon, hogy hogyan érnek az emberek, hogy hogyan gondolkodnak, hogy mi határozza meg a, a gondolkodásukat. És hogyha ezen elkezdenének gondolkodni, akkor lehet hogy másik visszanyúltak volna az is, amit én írtam, és mondjuk a, a, a lövöldözés, meg a, a, az értelmetlen főcsök és helyet mondjuk elkezdtek volna vitárni. Okay. Mert, mert ráadásul velem lehet mert én nyitott vagyok a beszélgetésre, meg a vitára. Velem is beszélgetek és vitázok. Igen, de ezzel, ezzel együtt azt mondom, hogy ennek a vitának, vagy ennek a, ennek a történetnek erre a, ebbe a mederbe való terelése nem biztos, hogy szerencsés, és akkor kitérnék a siferírásra. Sifer András egy puzsér Robert írásra reflektál, de ennyire nem megyek vissza, Ugye arról ír Puzsér hatromlott, hazug és semmirekelő pártuszulajtatta az ellenzégi politikát, ha a balliberális értelműség képes felépíteni ezekkel is az Orbán rendszerrel szemben, nem szövetségben ezekkel is szemben az Orbán rendszerrel, hanem itt kettővel szemben. Egy új szervezetet valamennyire alkalmas állománya, akkor a fidesz Fideszt, előbb nem. Kedves Robi, itt Schiffer, mi lenne, ha előbb a balliberális értesbűséget felejténénk el végre? Azokat, akik 30 éve, 30x éve tudják, merik teszik, ez ugye utalás az sds re Azokat, akik 12 éve tartják túszul az ellenzéki politikát, azokat, akik az elmúlt négy évben úgy gondolták, és azt gondolom, hogy ez a hivatkozás itt konkrétan azért hasraesik, mert nem minden a választással van összefüggésben. Tehát ne, azt hát, ír, türelem, türelem a mondatot nem fejeztem be. Amikor Tovább. azt írja a süfer, Bocsánat, hogy Nem csak. Nem, figyelj, azért, ha megnézed a beszélgetés arányait, abban nem állsz rosszul. Tehát csak szeretném befejezni a mondatnak, itt jön a lényege. Azokat, akik az elmúlt négy, négy évben úgy gondolták, hogy a Free sf -e a Fudán és a folyamatos putyinozás lesz a nyerő kártya Orbánnal szemben, akkor, hogyha a Kejfejancsiban vagy bármilyen más orgánumban a Free SF-éről vagy a Fudáról van szó, akkor nem a következő választási e, küzdelem eldőléséről van szó, hanem hogy a Free sf -e, e, hogyan jött létre, akkor tehát, amikor a Schiffer a baloldali értelmiséget le akarja vártani, és ehhez egyebek között a FreeSafe történetet választja, akkor a Schiffer, aki egyébként egy okos fiú, a fürdővízzel együtt a gyereket is kidobja. Ennek következtében erre az írásra hivatkozni, a Schiffer szempontjából pozitív és nekedő ugye fix beszélgetőtársad. amit egyébként a világról gondol, a sok szempontból egy sebzett ember óvatlan gondolataival is összefüggésben van. It, it, it. Először is nyilvánvalóan a más a nézőpont mint a tied, és sok szempontból más a vélettapasztalatom, mint a tied. Vagy az indítatátom is. Ez, ez, emiatt nyilvánvalóvá lehet tenni azt, hogy én Schiffernek a Schiffernek az általában idézett írásával passzimás egyetértek. Nyilvánvalóan egészen más kontextus, amit a FRSF kapcsán mondtál, és amikor én ide idéztem az akkor nem a a teszése problémák kapcsán idéztem ide, hanem annak kapcsán... Ez is a hogy része hogy volt az ő ő a, mik, a, mik a tipikus baloldali uh, uh, liberális reakciók, uh, újságírói reakciók is például az én osztommal kapcsolatban. Tehát, de, de még egyszer mondom, azzal, amit a csiffer jött, én egyetértek, egyetemista koromtól fogva tartasztalom azt, hogy, hogy tulajdonképpen van egy olyan közegnek meg ami amiknek egyébként nagyon nagy hatása van az egész mainstreamre és és, és, a, és a, mondjuk, hogy a kánó képzésre a művészetben és a kultúrában is. Tehát van egy olyan közeg, amelyik magának ridikája a jóhoz, hogy a kóserpecsétet rányomja valakire vagy valamire, és azt mondja, hogy te vagy az író. Nem is azt mondja, hogy te jó író vagy, annál többet mond és ez a legsértőbb ennek, és azért van igazalas, hogy, hogy te író vagy, de... Te szín, te, te, de azt úgattal ezzel a pecséttel, mert ez megint félreérthető. Hát János, rossz az, aki rosszra gondol. Tehát a, a pecsét kifejezést rendszeresen használom, ami, ami ebben az esetben a időségi garanciát jelenti, és teljesen független attól a kontextustól, hogy te rögtön belelátszó, amikféle zsidó összefüggést. Te jól tudod, személyesen is jól ismersz, hogy az antiszemitizmus minden Nem, formája rendkívül távol állt tőlem, és uh, mélyen, mélyen elítélem a, a, a, az antiszemitizmus. Uh, sőt, sőt, pont a sifferrel szoktam vitatkozni még a parlamentben is, hogy uh, bizonyos emberekkel már csak az együtt való röhögcsélés is, uh, vagy a együtt való, uh, mondjuk, hogy nem, nem maradjunk ennyiben, az egyikről is, is szerintem legitimál. Az egy, ebben, egy, bizony, kérdést én, egy kérdést engedjél meg. Én teljesen megértem a te indulatodat, és természetesen a záró kérdés az édesanyjáddal kapcsolatos, tehát két kérdés van. De azt kérdezem tőled, hogy vajon mindaz, ami történt, az óhatatlanul együtt kell-e azzal járni, hogy a dolgot rendbe tenni csak úgy lehet, hogy az ember közben folyamatosan ez is, az is újabb sértéseket oszt ki, és ennek következtében a dolog nyugvópontra soha nem jut. Valószínűleg nem, de én a dolognak a személyes részét azzal kezeltem, hogy tulajdonképpen azt beismerem, hogy, hogy a csípusoló egy rossz következménye is lett, tehát nem kellett volna népszerült meg említenem a mázi és ezért itt a temisodóban is megkövetem, ahogyan írásba is megtettem, a, viszont... Különböző kérdésében kifejezetten visszafogott voltam, a tegnapi a, a részemről az ügyet lesz a cikkben, tehát most neked nyilatkozom erről, és többet erről a kérdésről nem fog beszélni. Aki akarja elolvasni, amit a Madinerbe írtam, szintén attól, hogy nem, nem számított túl sok jóra, tehát azt gondolom, hogy újabb cikkek lesznek majd, hogy lámlám Lám, lám simon, miképpen gondolkodik, de még egyszer mondom, kifejezetten visszafogott voltam, mert, mert nem akartam különösebben minősíteni azt az újságírói teljesítményt, amely, amelyet részben, a, ahogyan te is fogalmaztál, a témalék is be lehet, be lehet tudni. Tehát maradjunk annyiban, hogy csak értetlenkedem a fölött, hogy, hogy címnapcikk tud lenni, nem tudom hány fontos vagy önmagát fontosnak nata az orgánomban az, hogy én levettem egy Facebook posztot. Nem, nem, nem hinném, hogy én ennyire, zárásképpen, ennyi, nem Zárásképpen. Nem mindem, hogy én ennyire fontos vagyok. Zárásképpen mindannyian fontosak vagyunk, és mindannyian lényegtelenek vagyunk. Az árulud el, hogy van édesanyád abban a formában, ami nem kutakodó. Megmutat az én kérdésem. Hát azóta, hogy, hogy ezt a posztot megírtam, az otthon levő az ügyénkesegítő, kiváló kollégám, kis ki mentőt és és az beszámolója szerint rendkívül segítőkész, udvarias és hatékony volt a mentőorvos, azóta az édesanyám a kórházban. Tegnap meglátogattam rögtön, hogy hazajöttem, hála Istennek javult az állapota, de még nem tudjuk, hogy mikor jöhet haza. Nem mondtam igazat, még tehát, egy kérdésben. Azt állja hogy Magyarul, hozzá, magyarul, a, magyarul az, az elvárásom a háziorvossal és az egészségendszer kapcsolatban az jogos volt. Rendben van, e, ezt tudomásról vettem gyógyulást. Édesanyád Facebook az Ike. Nem. Nagy szerencsé. Szerintem az igen, állapotát, igen, állapotát igen, akár tragikussal is láthatom. Tegnap, tegnap elmesélte nekem, hogy olyanok is felhívták, akik húsz éve. E, nem beszéltek vele, és igazság szerint a, a kérdéseik és az agodalmuk mögött nem a valós volt, hogy De értette, hogy miről van szó? Abszolút, tehát az édesanyám egy művelet Nem Nem ezt, ezt azt kérdezem, azt, tudta, hogy ez, tudta, hogy a fiá, fiával kapcsolatban egy ilyen cunami van? Persze, hát egyébként figyelemmel követi a dolgokat. De, a nem, de olvasta minden, is, vagy nem olvasta feltételezésed szerint? Mint egy kórházban volt, és... Ö, csak a telefonja van nála, inkább a lehet használja egyébként internetezésre, ezért szerintem kevés kevesebb információt te hozzá, mint szokott, de egyébként a, én hivatalos körlevelentől elkezdve, már e-mailes körlevelentől elkezdve mindent olvas és figyel, valamennyi szereplésemet, rólam szóló újságcikket, a negatívokat is, Elolvassa. Tehát, tehát alapvetően képbe volt, mert mindig vannak olyan jó akarók, menjünk tovább, mindig vannak jó akarók, akik, akik segítik is képbe hozni. Köszönöm a rendelkezésre állást, a mai beszélgetésünket segédlettel én fogom tolba írni, tehát, vagy én fogom megörökíteni, úgyhogy. Uh, remélem nem lesz benne olyan, ami a valóságot ne tükrözte volna már, ami a beszélgetést illeti és édesanyád kedélyállapotát, ha eljut hozzá, akkor alapvetően nem fogja felborítani Gyógyulás neked és velkám itthon Köszönöm, Köszönöm. Szia Elsimon Lászlót halottak a Nemzeti Múzeum főigazgatóját 061-712-42 Keresztút, keresztrejtvény S mint a mesében vonz a remény Minden lépés választígény Poros jelző, a néhány betű, néhány... Jó, reggelt. Jó reggelt kívánok! Egy személyes történetet szeretnék ennek a, a telefonbeszélgetés kapcsán elmondani, mert az édesapámmal történt. Ő február közepén uh, került be a kórházba. Uh, az történt, hogy próbáltuk uh, hívni a házi orvost. Ez a hasonló történet eh, esett meg vele. Elég eh, eh, nagy nehezen sikerült az ügyeletet eh, fölhívni. Bekerült a kórházba, neki volt előtte genisz Ott először azt mondták, hogy úgy fertőzése van, majd kiderült, hogy kétoldali tüdőgyulladása, 87 éves volt. Két hét múlva mehettünk csak be hozzá, mert hogy látogatási tilalom volt, és másnap meghalt. Uh, érdekes volt hallgatni a, a, az első manúrnak uh, a történetét, és belegondoltam, hogy én mit éltem át ebben a dologban, és uh, elképesztem felháborít. háborít. De szerettem volna csak mondani. De melyik része? Hát uh, az a része háborít föl, hogy, uh, hogy egy olyan uh, véleményt formálnak, meg egyfajta kívülállóként. És miközben, és utána, az, utána az a terelés, az, a, az az igazságbeszéd, hogy az a képtelenség arra, hogy reflektáljunk arra, hogy ténylegesen mi is történik mostanában. Az én ön egyéni le... tragédiáját semmilyen módon nem lekicsinyelve én az életemben azt tanultam meg, hogy akkor járok el szerenyt, hát nem tudom erre mi a jó jelzőszer, tehát, hogy akkor járok el jól, de a jólt azt ne vegyek komolyan, idézőjelben. Ha például abban a konglomerátumban, amiben vagyok, abban a társintézmények működését nem kritizálom, miközben van véleményem róla. A kérdés az, hogyha egyébként úgy járt el az elsimon, ahogy elmondta, amiben egyébként nehéz kivetni, valót találni, akkor mindaz, ami a magyar egészségügyben történt, és amivel kapcsolatban elsősorban Kásler Miklós és a minisztérium másodszorban, vagy harmad, vagy negyes sorban, vagy ki tudja hanyassorban a Fidesz, amely mögötte áll, eh, sok szempontból szakmaiatlannak járt el, szakmaiatlanul járt el, ha szakmaiatlanul járt el, vajon ebben az első mondnak az egyéni felelőssége mekkora, ez egy Kardinális kérdés, amit az emberek hajlandóak összemosni, én nem mondom azt, hogy nincs, és nem véletlen mondtam azt, hogy én például különböző konglomerátumok részeként lassan már attól is óckodom, hogy magánúton elmondjam a véleményemet, mert azt tapasztaltam, hogy nem jó vérszül, ha érti azt, amit mondok, de szerintem annyira nem bonyolult. Szerintem, szerintem, szerintem értem. Írható-e az egész Covid-dal kapcsolatos zűrzavar, izébízi negatívum ebből a szempontból az elsimon rovására, vagy egész egyszerűen így működik a néplélek, és ha bár meglincselték, utólag azt lehet mondani, hogy ő erről nem tette, csak éppen nem lehet föltámasztani, miközben egyébként az egyéni dühét és az édesapja halála miatti fájdalmát semmilyen mértékben nem akarom minimalizálni. Én azt gondolom, hogy vele kapcsolatban az a probléma, hogy én megérkezén, én édesapám meghalt. Tehát szerintem én nagyon-nagyon bühös lehetek erre az egész dologra, ami történik. De ő, ahogy ezt kifejezi, én azt gondolom, hogy ez nem véletlen, hogy hogy ilyen hullámokat vert. Ha ezt, ezt valaki az... egyénileg nem érzi, akkor, akkor, akkor ott valami óriási probléma van. Igen, de ha amikor valakin elverik egy egész konglomerátummal kapcsolatos problémát, akkor nem érzi -e az ember az, hogy nem mossatok engem össze valamivel, miközben lojális is akar lenni, és végül is akkor azokkal vállal közösséget, akiket, ö, akikhez tartozik, miközben azokkal is közösségben él, akik őt kritizálják. Ez egy nagyon nehezen megoldható kérdés. Miközben én értem Önt, és nem azt mondtam, hogy az első van igaza, vagy Önnek, én csak azt mondom, Persze. hogy itt egy olyan kulimász van, ami nem olyan, mint a borsó és a bab, vagy a borsó és a lencse, mert azt játszik könnyedséggel lehet szétválasztani ahhoz képest, amivel szemben itt mi most állunk. Abszolút, abszolút értem. Tény, hogy minden, minden össze van uh, keverve, erről szól a mai uh, világ. A... nekünk az a dolgunk, hogy ez a keveredés legalábbis ne folytatódjon, mert a múltban már nem tudunk beavatkozni. Ez, ez pontosan így van. Szerintem azért a nagy keveredés ellenére vannak bizonyos erkölcsi sarokpontok, amit szerintem mindenki érez. Ebből a dologból kiderült, hogy ő is érzi. Igen. De az utolsó pillanatig magyarázza, hogy nem. Ennyi. Értem, amit mond, egyet is értek vele, meg nem is. Én sokra értékelem azt, hogyha valaki az egyéni vívódásának akár ilyen mértékben ad hangot, az az elvárás, ami naponta arról szól, hogy hogyan ugarja le, meg annyi is titusz a várfalról és sodorja magával embereket az ellenségből, az egy nemes elképzelés, de mindenki a másiktól várja ezt, és maga ez nem jár elől. Részvétem az édesapja kapcsán, és köszönöm, hogy hívott. Köszönöm, viszont hallásra. Viszont 061-712-42 Elkülted, Ádám? Hm? Köszönöm. Lesz rajta mit dolgozni? Keresztút, keresztrejtvény, a mesében vonz a remény Minden lépés választ ígé 061-712-42 Néhány betű Néhány hat Ilyes úgy ének lő lassú harang Körben az életemet Igen. Jó rengett, fargal nézd én mélyen elítélem a Kier El László édesanyjára bármilyen dehonestáló és bántó megeddést tett egy idős, idős beteg ö, hölgy. De azért, mikor El Simón László azt mondja, hogy azért az, a, azt, ő, hát nem tudom, hogy hogy mond, hogy ki kírja magának, hogy ez bárki a fides nyakába varja. Hát, és, és hogy az orvos miért nem szekte meg a protokollját. Ők hoznak egy rendelkezést, amit a, amit a nyakába var az orvosnak, hogy nem szekte meg, és az orvos a hibás. Csak ezek után, mikor azt mondtuk hogy föl kéne hívni, azt mondja nem. Nem, a, a, a, azt, mond, azt, mondott, azt mondott, hogy az elsima er nyakába akarják, vagy nem, ő varja a saját nyakába. Keresztú és mint a mesében vont a remény, minden lépés választékén, porost útja, zöld a fél. Néhány vetű, néhány hang, úgy úgy énekül lassú a rakom, 061-712-42 Magyarország <tessz> Egy is Még egy sört. Aztán lazán az enyémből tölt A csapos bambú meg sehol Kinn az utcákon túl nagy az Van egy dolog, kell egy rím Csak az ő nyelvén élnék rák Te is jöttél, én is jöttem Néha megrújttam te sem léptél könnyen. Legyél régész, mélyre ás, Egyre régebbi otthon találsz. Újabb réteg, újabb kép, Valaki előtted s előttem ugyanit ír. Ér. ért. minden inne, túl, Minden Tolhegyre más nevet szúl. Nyitott könyv, bárki előtt, jut a válasz a sorok közé Magyarország, Magyarország, 061 712 -42. Ne felejtsék, május 9-én, hétfőn este, már nincs két hét, nagyon messzire jött ember lesz, az Aquarium klub volt lokájában, szívesen vannak látva. 061 ad 712 42 Medál kedvesem, lelé, arany függés, arany soha nem is látni. Mond a a papu nyílik, te ha nem jössz rá, bárhatsz a sír tegnap tudtad te már a új kell. A hopp, mester épp a Csak egy rejtvét, kell egy hogy a megfejtés szélére érjek Miért várok, miért félek Nem tudom Miért már enged ennyit a válaszok A szúrás körben ölte az lila temet. Mi egyszerűen nem lehet. Csak, hogy megnyugtassam önöket, Szegély Lavrov egy nyilatkozatában a harmadik világháború veszélyeire hívja fel a figyelmet. Tételezzük fel, hogy nem lesz harmadik világháború. Ő magában, hogy az orosz külminiszter ennek a veszélyére felhívja a figyelmet, ez kifejezetten nyugtatólag, hogy terem. Fog. Egy biztonságpolitikai politikai szakértő arról beszélt a kormány médiában, hogy az elmúlt héten való riadók, a különböző plázákban vagy a szépművészeti múzeumban az könnyen lehetséges, hogy összefüggésben van az ellenzék vereségével vagy nemzetközileg így büntetik Magyarországot a választás eredménye miatt. Akik tévére látnak azok látják az arszkifejezésemet, szövegben nem tudok mit hozzátenni Darkai Endre több részletben teszi közzé Szilágyi Liliánával való interjúját. Magam részéről hiányolom, hogy nincs harmadik és negyedik részkülönbség, tekintette arra, hogy az egyes részek közzététele között eltelik egy hét egy olyan ügyben, ahol a dolgok szoros összefüggésben állnak egymással. csak az arc kifejezésemet tudom ajánlani, további szöveg nincs hozzá. A Telex megszólaltatta Bencsik Gábort a 444.hu is idézi elsővont. Rájöttem azután Ez az élet Senki se menekül Nem vagyok egyedül Csak magamban 24-en is vezető anyag. Amolás is lesz sok terekem, lettem én. 061-712-42 Jól vagyunk, mint játszhatunk Egyedül, ha távozni kell Persze. Szia, még mielőtt beleendőz, Fia János vagyok, és én adásban vagyok. Ha beleegyez, el, akkor te is adásban leszel. Elmondom a, is. elmondom a mesterségem történetét, jó? Igen. Ahogy szokásom, hogy híven készítem a kejfe beszélgetek emberekkel, ez az. Készítek egy hosszú interjút, elsimon Lászlóval, telefonálnak, nem telefonálnak, szól a zene alapvetően stevanovic dusán szövegeivel, mert hogy szombaton lesz 77 éves, és hétfőn a vendégem lesz itt a Kejfejancsiban, és unalmamban, vagy hát egyszer abból adódóan, hogy én azzal kábítom a népet, hogy én azt mondom, hogy itt ülök az árbóckosárban, és jelentek nekik, nézem az internetes újságokat, köztük a Lavrov nyilatkozott, tehát aztán ránézek a Facebookra, ott meglátom a te bejegyzésedet, amely kísértetiesen emlékeztet arra, amit én... Pár mondatban én hozzátettem alhoz, amit láttam, mert hogy én nem tartom azt lapszemlének, amikor valaki átfut valamit, és utána mindjárt úgy gondolja, hogy elolvasta, de ez a harmadik világháborúnak önmagában az említése hatást gyakorolt rám, és ha megengedett, felolvasnám, amit írtál, és egyszerűen megkérdezném tőled, mint egy ismerősömtől, hogy, hogy, hogy mit érzel, és mit gondolsz. Van három percöd? Most ráérek természetesen. Köszön Olvashatom? Igen, természetesen. Tíz perce, perce írtad, alatt. Hegedűs László ügyvéd. Az a legnagyobb baj, Lavrov úr mai nyilatkozatában, hogy a harmadik világháborúra úgy beszél, mint ami természetes dolog lesz, és mindenről az Amerikai és az angol nemzet tehet, elfeledve azt a csöpnyi tényt, hogy lerohantak egy független országot, és megöltek ott emberek ezreit. Az az indoklás, hogy nem tehettek mást, mint megvédeni az orosz népet, olyan indoklás, amit épesző ember nem fogadhat el, sajnos nem látok reményt a megoldásra. Hogy ebben neked igazad van-e, vagy sem? én most ebben a röpke időben, ember lapszemlét tartok, nem tudok megnyilvánulni. Te is, én is egy olyan világban éltünk, ahol a hazánk nem volt háborúban, legfeljebb a környékükön volt háború, Délszláv háború, és most Ukrajna. Elmondható-e az, most függetlenül, hogy az oroszoknak, vagy az ukránoknak van igazuk, hogy te itt az életed Delén Fogalmazva nagyon szépen és eufémisztikusan, érzelmileg és az eszeddel mit élsz meg, amikor éppen nem külpolitikai elemzel. Te ugye ügyvéd vagy a hétköznapi életed, nem erről szól, nem külpolitikus vagy. Gondolsz-e bármit arról, hogy hamarabb fogod befejezni földi pályafutásodat, mert nem egy betegség ragad el és nem a 76-os busz fog elgázolni, hanem a háború. Egy olyan háború, amivel egyáltalán nem számolta. Hát igen, ö, ugye nem vagyok politikus, és nem vagyok politológus, bár sok ö, nyilatkozatot és ö, műsort megnézek e körben. Nézd, engem ez nagyon érint, és nem csak azért, mert a Kalocsai forradalmi ezredben 11 hónapig voltam mezei, gyalogos. Mint és, én, ö, igen, csak nem együtt. A, a Julinovics lakdanyába, tehát azért engem igencsak érdekelnek a katonai összefüggések. Mert hát én úgy érzem, hogy tényleg nagyon hosszú ideig békében éltünk, és most, hogyha nem szólalunk meg, ha nem szólalunk meg, akkor itt nagyon nagy baj lesz. És csak úgy tudunk megszólalni, hogy az igazságot feltárjuk, és rámutatunk arra sok hazugságra, amelyet most ma a ö, sajtóban olvashatok. Én sajnos. Tolmácsgép segítségével olvaszom az a, a orosz, vagy már lassan azt mondom, szovjet újságokat is, és mérhetetlenül fel vagyok háborodva. Tehát ennyire hülyének nézni a világot nem lehet, és hogyha nem szólalunk meg, akkor itt bizony a, akár a legszomorúbb kifejlett, tehát a harmadik világháború is bekövetkezhet. Nézd, a lavrov nagyon sok ideje fülügyminiszter. Én még emlékszem, amikor a Gorbacsóval is itt volt a Váci utcába sétált, tehát van rálátása a világban, és elvárnám tőle, hogy reálisan nézze a, a politikai helyzetet. De aki de ennyire Pont, pont, pont arra akartál kérni, hogy nekünk. Tehát, hogy, hogy éltet hirtelen ezen háború fényében, tükrében, árnyékában, mennyire lett fontos az, amit most féltesz a béke. Aminek a jelentőségét addig, amíg volt, az ember közel se értékelte akkorára, mint most. Önmagában az, hogy nem biztos, hogy lesz harmadik világháború, vagy épp az ellenkezője, hogy ez könnyen vezethet a harmadik világháborúhoz, abba én beleborzongtam, de most nem magammal beszélgetek. Rád hogy hat? Ugyanígy. Na, tehát ez a legnagyobb baj. Három gyerekem van, és most látom először az életemben, hogy itt azért nem annyira biztos ez a béke és biztonság, amit megszoktunk. És ö, ö, akik ilyen gátlástalanul tudnak beszélni ö, ö, háborúról, és nem félve, őszintén mondom, mert a háborúról félve kéne beszélni, nem pedig természetes dolognak tartva, akkor itt akármi történet. Jó, de azt Sajnos... kérdezem tőled, hogy te azt gondolod egyébként, hogy az egyes állampolgárok bárhol a világban beleértve Magyarországot, hogyha felszólalnak a háború ellen, és adott esetben Oroszország agresszióját emlegetik, ők bármit tudnak változtatni azon a helyzeten, ami most ott Ukrajnában van? Hát igen, a kérdésed a válasz is. Talán, hát igen, én bízom abba, hogy meghallják az emberek hangját. Talán nem mindenki hülye az oroszok között se, és azért sokan látnak tisztességesen, sok tisztességes ember is van. De hát, hogyha nem szólalunk meg én, mint kis ember, meg Fiala János barátom, aki szintén egy ugyan híres riporter, de a világpolitikában kis emberek vagyunk, és ha sok kis ember megszólal, és felemeli a hangját ez a gátlástalan háborús propaganda ellen, akkor talán valahogy ö, ö, ö, ö, de mit gondolsz, mi gondolsz arról, értem, mit gondolsz arról, mint, és most a saját hangomról semmit nem mondok, mit gondolsz arról, mint nem külpolitikai szakértő, mint egy egyszerű mezei ember, mint én, Mind múlik az, hogy lesz-e világháború, vagy sem? Ha ezt megkérdeztem volna tőled januárban, akkor azt kérdezted volna tőlem, hogy miért történt valami, és akkor azt mondtam, hogy nem lacszikám semmi nem történt, csak úgy eszembe jutott, és akkor azt mondtad volna nekem, hogy Jánoskám lehetnének ennél értelmesebb gondolataid is. Aztán eltelik három vagy négy hónap, és felteszek egy olyan kérdést, amit ma emberek tucatjai tesznek föl maguknak, aztán igyekeznek mindjárt elfelejteni, mert bele se akarnak gondolni, különös tekintettel a kitettségükre. Itt nem arról van szó, hogy valamit egyébként megteszhetnek vagy sem, hanem arra, hogy egyszer valaki jön és elvágja az életük fonalát olyan módon, vagy elvághatja az életük fonalát olyan módon, ami korábban eszükbe se jutott. Magyarul visszatérve a kérdéshez, Hegedűs László ma, 2022 január, január, április, április. 26-án, nem sokkal kilenc előtt mit gondol? Mind múlik, hogy lesz-e harmadik világháború, vagy sem? És ez a legnagyobb baj, mert sajnos most már azt mondom, hogy a véletlenen. Tehát bármelyik oldalon lehet egy, egy, mondjuk itt is speciális, nem látok másik oldalt, mint csak az orosz-szovjet oldalt, bármikor lehet hogy valamelyik őrült katonatiszt, valamilyen parancsot, akár egy korlátozott mértékű atomcsapásra is lát lehetőséget, mert nem lesz más megoldási módja szerint, nem fog tudni más megoldást elérni, eredményt elérni. Ugye mit tudunk? május 9-én akarják a győzelem napján, hogy valamit ünnepelni kell, de ahogy látom a politikai helyzetet, itt ünneplésre még egyelőre messzire nincs lehetőség, csak úgy, hogy például, mint Mariópol teljesen porrá zúzzák. tehát én attól félek, hogy... Beléz, hogy az mondanak... se ember sokkal, hogy nem zúzzák porrá, csak éppen úgy zárják körbe, hogy se vízük, se élenmük. Hát igen, nem, szóval borzalom. Tehát egyszerűen én az emberi gonoszságnak most olyan magas szintjét látom, ami nem is tudom, hogy De mit kezdesz érkezni. te ügyvéd azzal, és az ügyvédségnek annyiban van szerepe, amennyiben az ember kiáratokat keres különböző perekben, vitás ügyekben. Igen. Hát is, igen, mert akkor, amikor uh, Nyugat-Európa úgy reagál erre, hogy ha bár szankciókat alkalmaz, az egyik fő eret nem vágja el, és a fő eren több pénz megy Oroszországba uh, egy nap alatt, mint összesen uh, ment Ukrajnának az elmúlt időben. Tehát, hogy ez az egész, amit kialakult, egy mennyire feldolgozható vagy feldolgozhatatlan élmény, hogy miközben egyfelől, csak hogy értelmesebben tegyen fel a kérdést, és ne egy külpolitikus csinálják belőled, miközben egyfelől se te, se én nem akarunk harmadik világháborút, azt mondjuk, hogy ha egyébként kitör a harmadik világháború, akkor az utolsó pillanatig szeretnénk meleg vízben fürödni. <gül> Igen. Azon gondolkoztam, hogy lehet-e lehet-e nagyobb erőszakot alkalmazni az erőszakkal szemben, és sajnos miután eleinte békepárti voltam, és azt szerettem volna, hogy minél hamarabb a felek, akár a Minszki egyezmény kapcsán is valahogy egyezzenek meg, és tényleg valamilyen kis területet adjanak át az ukránok az oroszoknak, erre gondoltam, de nincs megoldás. Nincs de Laci, tényleg, figyelj, nincs olyan hülye, aki, ha felteszik neki a kérdést, harmadik világháború vagy hidegvíz, ne a hidegvizet választaná. De amíg azt mondja, hogy ah, úgyse lesz harmadik világháború, addig azt mondja, ragaszkodom a melegvízhez. Igen, de akkor hogy a melegvíz egyébként érnek... elvezete a harmadik világháborúhoz, nem tudom. Minden esetre az emberek zöme így viselkedik, és ebből politikai tőkét is lehet kovácsolni. Igen, hát ez a legnagyobb baj. Te az természetes... ügyvédi pereidben milyen mértékben hívott fel a figyelmeit arra valamelyik ügyfelednek, hogy valamihez való ragaszkodása egyébként sokkal súlyosabb következményekkel jár, mint hogyha valamiben enged? Nagyon jó a példa. Az ügyvédi törvény előírja, hogy én köteles vagyok tájékoztatni mindenről, akár a legrosszabb perlési lehetőségekről az ügyfelet, akkor szűnik meg az ügyvédi kvázi fegyelmi felelőssége, hogyha egy vesztett perben mert láttunk ilyet, nem hívja fel az ügyfél figyelmét arra, hogy ez vesztett per is lehet. tudod? Tehát nekem az a kötelességem, mintha nem én de ha elvállalom, mert esetleg van benne jogi kihívás, akkor köteles vagyok tájékoztatni az ügyfelet a pervesztés és a költségviselésnek a igen jelentős részéről is. Ez az én dolgom. Nem én pereskedem. és akkor itt kell visszakanyarodni a külpolitikára egy kicsit. Én ugye egy perben mindig felkészülök, és átgondolom, hogy vajon mit tesz az ellenfél kvázi ellenünk, hogy mit talál ki, és ezzel szembe próbálok védekezni. És ezért nagyon örülök különben, hogy tényleg figyelemmel kísérted. Ezért írtam ma, és nem először írtam, bevallom őszintén már nem először írtam erről a témáról, ezért írtam, hogy amikor valaki, egy felelős politikus, természetesen nem erre beszél a harmadik világháborúban. A Labra úr figyelmét felhívnám arra, hogy a harmadik világháborúban több millió orosz is elpusztul. De ezzel tisztában amerikai. van nyilvánvaló. Hát akkor ne beszéljen így. És ezt valahogy jusson el már hozzá, ne pedig ilyen 30 méteres hosszú asztal körül... Jó, de ez nem ugyanannak a része, mint amikor a, a másik félnek az ügyvédje valami olyasmire hivatkozik, amivel ugyan nem akar élni, de hatni akar a te védencedre, vagy rád, hogy akár ez is bekövetkezhet, jól gondoljátok meg, hogy egyébként ezen a módon akartok-e igen. igen, Igen, igen, tehát ez egy nagyon komplex probléma, és látod, János, ugye elég régóta ismerjük egymást, soha külpolitikai, vagy akár még politikai témáról nem beszéltünk, soha. hanem mindig esetleg jogi dolgokról beszéltünk, amikor még... Hát, vagy nőkről. Az előzetes letartóztatásról beszéltünk 30 éve régi... Vagy idadában. nőkről. Vagy a nőkről, igen, hát ez nem kifejezetten ö, ö, ö, távol áll egyikünktől se ez a téma. De én egy barátnak azt tudom mondani, hogy ha te is ezzel foglalkozol, én is ezzel foglalkozom. Mert ezzel, sőt, álmodok is erről, mert fél, mond, kimondom, félek, igen, félek. Nem szeretnék 70 fölött úgy elmenni, hogy egy atomháborúba keveredjen az országom, amiben azt kell mondom, hogy nem nem látok igazi félelmet vagy lehetőséget, de bennünk botoszkál a kisődök, amikor egy orosz külügyminiszter így nyilatkozik, akkor sajnos azt kell mondanom, hogy nem csak én gondolok rá, hanem akár a felelős politikusok is, akkor egy kicsit rettegni kell. Egy És így retteg... van, mit csinálsz akkor ügyvédként, amikor a te pártfogoltad, vagy az ellenfeled, vagy a, a, vitat, a, a, per, a perben ellene? érdekelt fel, félnek a szemében, inkább az övében, mint az ügyvédében, de abban is felfedezhetsz, de maradjunk inkább az ellenfélben. Meglátsz egy olyan lobogó gyűlöletet, ami téged ugye nem ijeszt meg, de azt mondod, hogy ennek a felesen tréfa. Amikor azzal fenyegeti a te amit egyáltalán nem biztos, hogy alkalmazni fog, de önmagában az, hogy megemlíti, pusztító hatást gyakorolhat valakire, aki érzelmileg nyitott, miközben a bíróságon elvileg joggászok vitatkoznak, és az érzelmek nincs akkora terepe, de közben mégis jelen van. Mit csinálsz, ha meglátod ezt a fényt a másik tekintetében? Hát, hogyha ez a Fény a másik tekintetében nem igaz, nem igazságos, akkor bizony bennem, az, mint a sportolok is te ezt tudod, én mindig győzni akarok. Igen, ez meg kétszerezi a felkészülésemet, a felkészülésemet, meg, a, meg, meg az odafigyelésemet. Ugye erőszak erőszakot szokott szülni, de én hiszem abba, hiszek abba, amit Máti Evangélium is mondott ki, fegyvert, ránt, fegyver által vészel, hogy. hogy Felkészülök az ellenség csapására, és, és ha egy ellenfelem inkorrekt, akkor én még nem leszek inkorrekt, de mindent felhasználok az ügyfelem érdekében, hogy nyerjen. És néha a nyeresség az is, hogyha nem pereskedünk tovább. Tehát én erre azt szeretném ezzel kifejezni, hogy a, ha valaki, Erőszakosan lépte belem szemben, akkor nem ijedünk meg, hanem fellépünk ellene. És ezért hivatkozom arra is, hogy talán az európai felelős politikusoknak is be kell fejezni a Putyin buksijának a simogatását. Oké, okay, de azt kérdezem tőled, hogy adott esetben rád így hadd, de kellene nyugtatni a védencedet, mert a védencedre egészen másfél hat. Igen, kell, és ez az ügyvédnek egy fontos szerepe, hogy méltóságot sugaljon, és biztonságot adjon, és úgy képviselje az ügyfél érdekeit, hogy az tisztességes legyen. Nagyon sok ügyvéd most elég tisztességtelenül járkál el a perekben, mint fegyelmi biztos, ezt látom. Tehát én azt mondom, hogy talán az ügyvédek valamilyen szinten tudnak segíteni egy gondolkodás kialakotásánál, és a, a, a, a, nem beszélnek felelőtlenül, Ö, ö, például nem hazudoznak. Én személyt, tudom, hogy nem összehasonlítható a Lavrov és egy ö, ugye te alapvetően ha jól tudom, akkor te büntetőperekben szoktál igen. járni. A, abban talán kevésbé polgári perekben inkább, de az, amikor ö, a másik szemében az a fény ég, hogy én kisemizlek téged, vagy nem kisemizlek, de tönkreteszlek, az sok szempontból emlékeztet Persze nincs analógia ahhoz a szituációhoz, ami most van. Te neked ezt érzelmileg magadtól mindig távol kell tartanod? Ö, egyetlen ügyvédre néztem fel, Bárándi Gyuri bácsíra, aki azt mondta nekem, hogy fiam, ne azonosulj az ügyfelek. Sajnos nem tudtam megtenni. Én most is azonosulok, és a szívem elkemet beleadom, hogy egy tisztességes és, és, és nem jogalap nélküli győzelemért Mindent megtegyek, és ez akár az lehet, hogy például 15 év helyett csak 5 évet kapunk, ha már bünteti jogi analógiát nézünk. Igen, engem ö, igenis ö, ö, ö, ö, meghatároz az, hogyha valaki tisztességtelen, és ezért írtam ezt a bejegyzést ma, mert egy ritka tisztességtelen mondat volt, amit egy orosz külügyminiszter megtehet, Ennél nagyobb baj nincs a világon, amikor természetesen beszélünk a harmadik világháborúról, ami visszacsap saját magára is. És hogyha ezt egy ország megengedi, egy ilyen felelős politikusai legyenek, akkor azt kell mondanom, hogy nincs más védekedés, csak tisztességesen felszólalni ellene, és a te, meg én, meg a kisemberek elkezdenek tiltakozni, akár Európában mindenhol, minden országban egyszerre például tüntetést tartanának, és egyszerre nem az orosz titkosszolgálat által felbérelt emberek tennének tüntetéseket az országban, hanem a józan ész egyszer elkezdene fellépni, akkor talán meg lehet gátolni azt, amitől te, meg én, meg mindegyikünk félünk ez a harmadik világháború. Köszönöm szépen, sajnálom az apropót. Szia! Köszönöm. Örülök, hogy hallottalak. Én is téged. Szia. Hegedűs László ügyvédet hallottak. 06171242 először. és harmadik világháborúval kapcsolatosan csak annyit szeretnék mondani, hogy 30-as évek elején ezt József Attila megírta már a kertészeszett című versében, hogy ha már elpusztul a virág, legyen a sírjára virág. Aztán írt testvéri tankokról is. Oké, okay, rendben van, de most a verselemzésen túlom, mit szerettem mondani? Csak annyit, hogy, hogy nem, nem látom reális opciónak a harmadik világháborút. Mert? Mert e, valakit megírta egyébként a... Elnézést, én most maradnék önnél. Nem látom reálisan a harmadik világháborút. Hát, De ez mit senki sem őrült, aki a csúcson van. A, a, az őrület az, az magánja jár egy maga együtt. Maga a Máriópol az nem őrület maga? Mi De, a különbség Máriópol és a világháború van. között? Ebben igazda van. Köszönöm. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Csak néhány szóhez ehhez. Attól nem fél a világ, hogy Irán például a közel-keleten ledobja az alapok bombát. Lehetséges, hogy fél ez nem olyan közeli veszély, mint ami jeleg Oroszországban zajlik. Az, hogy hány potenciális veszélyforrás van a világban, Guszti, azzal mindannyian tisztában vagyunk, de ez a potenciális veszélyforrás ott Oroszországban kijött az éléskamrából, még Iránban ezzel kapcsolatban hát a jó Istennek a dolgok inkább a spáiszban vannak. Hozzá téve tételezzük fel, hogy igazad van, és Irán semmivel se kevésbé veszélyes, mint Oroszország, akkor ez indok arra, hogy ne beszéljünk róla? Én értem, hogy erdőtüzet már oltottak el erdőtűzzel, amikor valamit körbekerítenek és úgy gyújtják föl, de ez most egy ilyen példa volt Iránnal? Egyik serpenyő, másik serpenyő? 712 másodszor. másodször kutatás kutatásról lesz a harmadik világ mennyi az igen mennyi a nem viceltem Rossz soitatch 2 eves szörényi levente is boldog születésnapos sűrényi levente az a ne felejtsék, május 9-én nagyon messziről jött ember lesz az akvárium klub volt lakájában nagyjából két hétre ide. Maradta -e még önökben mondani való, mert ha nem, akkor. Ha senki, akkor 9.21-ig vagyunk, ha az 12, most 9.16 van, az még 5 perc. Ez túl liraj. Ez nem liraj, de nem kérem. legyen ez a zárószem. 061-712-42 senki többet? Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozó is. Ha nem ez volt az utolsó műsor, a harmadik világháború, akkor holnap, hatután, de hét előtt találkozunk. Két időpont között dörö.fi kukat gmail.com de amíg itt ülök, addig hívhatnak. Akkor nem ülök itt, akkor is hívhatnak, de ezen a telefonszámon már nem fog reagálni. Ez nincsen jó, ez nincsen jó, ez nincs jó. Éljelj, én meg csak tudom énköt. Sem úgy, ahogyan mi szeretnénk. És hátul a barátok megtolják És a És a, a vitorlát magasan tépi a szél Ez Látják, hogyha nincs ilyen messziről jött ember szituáció, akkor hogy hallgattak? Tenep is volt hallgatás, de az más volt. Erőhiány miatt mentek el 5 millió, hanem a háború miatt, tehát azért 5 millióan elmehettek volna, vagy legalábbis kiseletet tehettek volna a háború nélkül is, azért azt mondani, hogy erre az 5 millióra volt igénye Nyugat Európának, és ez volna a háború mögött, azért ez egy merészállítás. szerintem ez történik. És Orinomul. akkor mi múlik a harmadik világháború? Még két millióan kimennek, ha a két millióan kimennek, akkor nem lesz világháború, vagy éppen emiatt lesz világháború. Hol az összefüggés? A világháború szerintünk nem lesz, és senkinek nem állna érdekében. Mi választja el egy helyi háborút a világháborútól? A világháború alatt a nukleáris fegyverek használatát is értjük, nyilvánvalóan. Az az, az utolsó háború az. Hát ezt mondják, de ő már nem fog élni adott esetben akkor, amikor kiderül, hogy valaki még azért képes lesz gyereket nem zenés és megmarad az emberiség. Azt mondják, hogy amelyik kutya ugat, az nem harap, fogalmam nincs, hogy igaz-e vagy sem. Tartok tőle, hogy nem. Így aztán a lavrovra se lehet azt mondani, hogy amelyik külügyminiszter ilyet is mit mond, az biztos, hogy nem veti be azt az eszközt. Nem feltétlen ő, hanem a azon az oldalon állók, én egyáltalán nem tartom kizártnak, de ez egy olyan dolog, mint amikor olyan dologgal kapcsolatban nyilvánulok meg, amivel kapcsolatban semmilyen konkrét tapasztalatom nincs, de az bennem van, hogy miért nem fordulhatna elő. szerint a nukleáris fegyverkezésnek is gazdasági okai voltak. Ezt értem, de amit most mond, az nem okoskodás? A harmadik világháború, vagy adott esetben a nukleáris fegyverek alkalmazása, az az önvélemény szerint egy végletesen, vagy végletekig elvitt racionális folyamat része, vagy egy hirtelen döntés eredménye, amelyet egyébként a pillanat szül? Nem független az előző pillanatoktól? Szerintem nincs ilyen pillanatra esély egyáltalán. Ön soha az életben nem cselekedett váratlanul saját maga számára is? Természetesen igen. Mi választja ezt a... Ön akkor belegondolt annak a következményeiből? Volt, amikor nem volt, amikor nem de Mi az... a különbség? Az egy másik kérdés, mint tudjuk, ennek az atomfegyvernek a használata, az nem egy egyszemélyes függvény, hanem több embernek kell ezt a magam úgyan engedélyezni, de hogy ez futótűzként milyen gyorsan tud végbe menni, vagy sem, fogalmam sincs, a végén már nem lesz különösebb okom a gondolkodásra. Szerintem ez a nagyságrendnek a nyúltabb és szabályozottabb dolog volna, ha egyáltalán erre valaki egy valós valós lehetőséget meg tudna teremteni, de ennek semmi esélye. Nem arról van szó, hogy jön hárit? Nem. Különbséget kell tenni. 8 milliárd embert érintő dolog és egy embert érintő dolog között. Miközben egy ember hozza meg egy olyan szituációban, ahol saját maga felelősségét már nem éli meg, hiszen azt megelőző eseményeken már rég úgy tette túl magát, hogy nem foglalkoztatta az, ami ahová együtt jár. Nem gondolja, hogy ha valaki elindít egy lavinát, akkor annak a megállítása sokkal nehezebb, mintha nem indít el egy lavinát. Valójában a lavina elindulásával sok minden eldől. Beleértve, hogy a legegyszerűbb nem a közelébe lenni. Valójában az orosz ukrán háború maga egy potenciális atombomba szerint csak egy műsor. Aha. Hát jó, akkor nézzük. Viszontlátásra. Jó szó.